Du lyssnar på Radio Länsman, ett sverigevänligt alternativ. Varmt välkomna till Radio Länsman. Idag ska vi bjuda på någonting som vi aldrig... Någonsin har bjudit på för Men som vi har sett fram emot Och velat göra jättelänge Men det har inte varit någon Som har velat ställa upp Förns nu det vill säga Konrad, vad ska vi göra idag? Idag har vi glädjen Att prata med en kille som heter Simon Som tycker det är bra med invandring Och annat så här Vi vill framförallt tacka Freddy Som såg till att etablera den här kontakten Mellan oss och så vill vi givetvis tacka Simon som ni kommer att höra mycket mer av snart. Och vi har ju givetvis väldigt många frågor som vi vill ställa den här killen. Vi kommer ju inte hinna ställa alla vi vill utan vi har försökt välja ut de kanske mest aktuella. Så vi hoppas att ni lyssnare håller med oss om detta. Ja och så är det en sak jag måste ta upp också. Ni har ju märkt att det har varit ett uppehåll nu. Och det beror ju då på att eh, jag har fått barn Och det kanske finns vissa av er som är lite intresserade av att höra lite om det Så jag tänkte att jag skulle avsluta det här programmet med att berätta lite om det Så, så slipper ni som inte är intresserade behöver inte höra då i och med att det inte är i början Så det är bara att sitta kvar så får ni höra det också Men eh, nu ska vi ta musik och sen är vi tillbaka med Simon mm. Ja, men då vill jag först hälsa Simon, välkommen, hej Simon! Hej Hejsan! Och jag säger det igen som jag sa i introt att vi är såklart skitglada att du är med och eh, jag tänkte att man skulle kalla dig modig men, men egentligen tycker jag inte jag ska säga det för att det, man krävs ju liksom inget mod att vara med här egentligen för att vi är ju väldigt trevliga och det här kommer bli skitroligt men... Vi får väl tacka för intresset i alla fall och att, att du tog dig lite tid att ställa upp. Eh, nu kan jag ju lova att eh, lyssnarna är jättenufikna på dig. Så kör en liten kort eh, presentation så vi får reda på vem du är. Ja, Simon heter jag. Bor i eh, södra delen av Sverige, Småland. Jobbar inom industrin. Eh, har väl en eh, bakgrund, eh, mitt politiska intresse landar väl någonstans i i att jag är fackligt förtroendevald i min region. Jag tillhör ett fackförbund som heter IF Metall som omfattar de allra flesta industriarbetare i Sverige. Så det är väl lite kortfattat. Har du varit partipolitiskt aktiv någonting? Nej, det har jag inte varit faktiskt. Men du röstat socialdemokratiskt, tänker jag eller? Eh, det skulle man kunna säga att jag röstade på vänsterkanten i alla fall. Vänsterkanten. Ja. ja, men det är perfekt vi kör väl helt enkelt igång här. Vi har ju väldigt mycket frågor att gå igenom så får vi se hur långt vi kommer och hur långt vi spårar ur. Länsman, vill du ha äran att börja? eller? Ja tack. Jag tänkte börja med någonting som verkligen folk har en tendens att blanda ihop. Att i allt det här med integration och assimilering eller assimilation. Du antar jag då står för integration du tycker att det ska vara invandrare ska inte, eller invandrare och svenska det vill säga ska integreras i Sverige men alltså vad är det enligt dig och hur ska det egentligen fungera? Eh, ja integration handlar ju om att en viss grupp människor då eh, som till exempel flyktingar, invandrare som kommer till Sverige ska få reda på hur vårt samhälle fungerar de ska lära sig tala svenska på det sättet bli en del av vårt samhälle på ett så snabbt sätt som möjligt. Tycker du, det här blir väldigt svårt att fråga. Men, men eh, Bör främst då anpassa sig till svensk kultur, eller tycker du svensk kultur bör anpassa sig till, eller svenska samhället, sagt, bör anpassa sig till invandrarna? För, för integration handlar ju oftast om hur Svenska samhället ska öppnas upp På olika sätt för att tillåta invandrarna Att komma in då, det kan väl vara Moskéer skulle man kunna säga är ett, en sorts integration Hur stor vikt Ska man lägga på samhället och hur stor vikt hänger på individen Tycker du som kommer ja. Alltså det, För det första så menar jag på att det är otroligt viktigt att vi har en fungerande integration. Har vi inte det stöter vi på problem. Det ligger i vårt intresse att göra på det sättet så att det funkar bäst att ta emot flyktingar till exempel. Det är en blandning såklart. Mm. Men eh, alltså, när du sa med lära språket och så... det. Alltså, det, det, man tycker ju att det borde vara någonting som är självklart. Men bland många mångkulturförespråkare och de som tycker, ja, politiker som tycker att det ska vara så. Här, de tycker ju, verkar inte tycka att det ska vara någonting självklart. För det är ju nästan egentligen assimilering. Att man ska helt enkelt anpassa sig till hur det är, vilket bland annat då innebär språket. Men integration, det är det vi har och nog oss i huvudet så mycket. Just att man ska invandrare som kommer nu från massa olika länder med massa olika kulturer, massa olika språk och så har vi här då Sverige, vi och eh, vårat språk, våra, vår kultur och så vidare, då ska det alltså i, i, enligt integrationen mötas på någonting i mitten och mm. fungera ihop. Det är det som jag tycker integrationen är ologisk för att jag tror inte det är ens någon som riktigt vet hur ska det gå till? Var ska man mötas? Vad ska man acceptera och så vidare? Ja, jag, jag är helt med. Alltså det är ju någonstans det här mötet som jag sucklar efter i min, min luddiga beskrivning innan. Men eh, det här mötet tror jag är viktigt för att få en fungerande integration. Jag, är, jag, är väl, jag, jag förstår ju att en integration blir inte bra om man placerar otroligt många flyktingar till exempel på ett och samma ställe- då blir det här mötet inte lika bra, va? På det sättet det, är det dåligt, det är, det är bara att sticka in, men det får de ju välja själva. Ja, men jag tänkte med det, har ju visat sig faktiskt att många flyttar ju till sina landsmän- vilket inte alls är konstigt. Skulle du kunna Nej. tänka dig att man skulle från samhällets sida- förhindra detta, alltså tvinga invandrare kanske att bo i mer svenska områden- om man säger så? Jag tror att det är väl en del av det. Att det, det där är ju väldigt svårt att säga- Eh, hur det ska fungera alltid men jag tror att det är en viktig del och jag tror att vi tillsammans vi har ju, ju problem med integration vi har till exempel kommuner i det här landet som inte väljer att inte ta emot flyktingar till exempel mm. det blir problematiskt då, och då tänker man så här ja men ska inte kommunerna få välja själva ja jag vet inte riktigt alltså det är inte fritt val för en kommun att säga om de vill bedriva skola eller inte va det är en skyldighet man har Mm. Jag tycker att ta emot flyktingar gör vi för att få en väl fungerande integration så bör vi även ge kommuner förutsättningar för att ta emot flyktingar. Det vill säga om nu argumentet är att man inte har råd och så vidare så måste vi ge dem förutsättningar. Jag tycker kanske inte att en kommun ska säga kunna säga nej vi vill inte ta emot flyktingar. Men en, en nu beror det lite på hur man ser det i sig men jag, jag tror ju väldigt mycket att att, att att ta emot till exempel länsamkommande flyktingbarn är en ekonomisk förlust för kommunen, en, en ganska stor ekonomisk förlust. Jag tror staten skjuter väl till pengar de första fyra åren eller någonting men det har visat sig att det tar mer än fyra år för många personer att komma i arbete. Såklart kan man ju tänka sig, man tänker på att det är ont om jobb och så för många kommuner går ju Liksom på knäna redan nu. Tycker du verkligen det känns rätt att trycka på dem. För att kommunerna har ju inte varit med i besluten att ta emot fler flyktingar. Men de måste ändå ta de ekonomiska konsekvenserna. Tycker du verkligen att det är. Jag ska inte säga demokratiskt. Men, men kan du förstå att, att kommunerna säger nej? Ja, ja, alltså, det är det jag menar med att vi måste ge dem förutsättningarna för att kunna göra det. Mm. Och jag, och jag, jag, köper, jag, jag, jag säger inte till den kommunen som säger vi vill inte göra det. För vi har inte råd. Va? Jag säger inte att de har fel, men då måste vi ge dem förutsättningar. Men jag har också sett många exempel, eller jag har sett exempel på kommuner som säger nej, tack. Men inte för att de inte har råd, utan för andra anledningar. Vilka anledningar? Ja, det finns ett jättekänt fall i Wälingen, om ni känner till den moderatledda kommunen i Skåne. Men kan det helt enkelt också bero på att det ligger väl ändå relativt nära Malmö, om man vet hur. Ja, hur det ser ut i Rosengård och så vidare och att man helt enkelt inte vill ha det så där. Ja, det, det, så, förmodligen så är det kanske så va och det ligger kanske något annat lut här bakom som jag inte vill lägga i mun på någon va men problemet är att integrationen fungerar bara eller fungerar bäst om vi gör det gemensamt det är min bestämda uppfattning och säger man då nej, titta där då är man ju själv en del av för att det är så där va det som händer beror på en dålig integrationspolitik vill jag påstå. Mm, det håller vi nog med om aliot. Ja, att ingen är väl vidare nöjd med det. Jag tror ingen kan mm. vara nöjd med den. Ingen mm. har väl någonsin varit nöjd med den heller. Va? Något som vi kommer in på ganska ofta här. och Nu blir det här nu lite ute på det här svepande. Men, men min absoluta känsla är att vi lägger oerhört mycket pengar på olika integrationsåtgärder och ändå går det bara åt fel håll. För det här är helt enkelt en mängdfråga. För att kunna integrera en person i en helt främmande kultur. Så krävs det ganska mycket resurser och det krävs även att, att man kan bo i ett svenskt område till exempel. Men, men nu är det ju så många förorter där skulle vi sprida ut de här personerna på något sätt, skulle tvingar tvinga dem då får man göra, sprida ut dem jämnt över hela Sverige så skulle vi fortfarande ha ganska många invandrare som självklart skulle söka sig till varandra om du förstår vad jag menar. Ja. Och det blir ju väldigt svårt att, att då får man ju med, med lag polisen komma och hämta dem och nej du får inte bo bredvid dina släktingar som pratar ditt språk och delar din kultur. Vi ska lyfta dig härifrån och sätta dig i någon liten by uppe i Norrland istället. Det känns ju praktiskt väldigt svårt att genomföra. Alltså generellt sett det handlar ju om kanske då när de kommer till Sverige och då tror jag inte jag tror faktiskt inte att det är speciellt många som, som av flyktingar som ställer allt för höga krav. Man ska också ha i åtanke att, att det som händer i rosengård. Jag kan inte på hur många som bor i Rosengård, Men man, förstår, man är ju rätt, och det är väldigt noggrant att poängtera Att det är ju inte rosengård. Som gör detta Det är personer som bor i Rosengård ja, ja. Som ställer till detta Och jag okay. tror att det är en minoritet faktiskt Ja men det är det Och det kan vi väl lika gärna säga direkt Så slipper vi tjata om det De absolut flesta invandrare är inte brottsliga Och så vidare och så vidare och så vidare Nej. Det, det är vi alla helt medvetna om liksom Och, och det här, jag vill bara en liten grej som du var inne på innan Det här ordet inte ville ta i din mun Tänker du att, att vissa kommuner är helt enkelt Alltså gammaldags rasister De vill inte ha bruna människor där Ja. Ah. har du tänkte. Ja, jag, jag, ibland tycker jag mig kunna ana det någonstans i Mossen, va? men det, jag vill inte säga det om någon för att jag, för att jag tycker det, det, man, man ska vara försiktig med det uttrycket. Va? Mm, men jag menar på till exempel den här moderatledda kommunen i Vällinge, där man, det inte handlar om pengar. Det handlar de vill propagera för sin rätt att de har röstat emot det i sin kommun, va? Mm. Men det, det är ju verkligen demokrati om de verkligen har fått rösta om det det tycker jag är jättebra det tycker jag alla ställen i så fall borde få göra att man får själv bestämma hur det ska se ut i ens kvarter i en stad, i en samhälle det tycker jag är riktig demokrati och hedersvärt det är, det, det, är, det är absolut så men det finns också, det är en diskrepans här. Alltså, det, det är inte frivilligt för en kommun, kommun att bedriva skola till exempel. Nej men det tycker jag, jag tycker faktiskt att den liknelsen haltar lite med, med mm. tanke på att invandringen, för det är ändå, nu vet jag inte om vi kan enas om hur många, men vi säger för enkelt skull 50 000 per år. Är du med på det Simon? Att vi kan prata om ungefär så många som kommer. Ja det tycker jag. Ja det är ju 100 000 vet jag, men så är det 50 000 som flyttar också. Skit i det. Det är ju ingenting som kommunerna på något sätt har gått med på. Däremot har de gått med på såklart att de som bor i vår kommun ska vi ge skola de som blir sjuka i vår kommun ska vi ge sjukvård, de som blir pensionerade ska, vi, ska liksom pensioneras. Men sen antar jag att de känner att över deras huvuden så har politikerna bestämt att de ska släppa in 50 000 vad ska man säga, personer som kommer ta resurser. För det kommer de ju garanterat göra de första åren i alla fall. Det är väl där problemet är antar jag. jag tycker nog inte riktigt man kan jämföra det med, med barn eller med, med sjukdomar. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså Jag förstår din poäng, men man ska ju veta det att överhuvudet, alltså de folkvalda politikerna i, i riksdagen och de vi har röstat fram i regeringsställning är också folkvalda, va? och det är, jo, det är värt att notera. Visst, också. Visst. Jag kan väl medkänna av ren princip så tycker jag att Sverige har haft en ganska lång historia med ganska med, med ett, ett kommunalt självbestämmande som jag tycker har varit ganska viktigt. Och nu den här lagändringen som kom där regeringen nu kan, eller staten nu kan, kan pracka på kommuner Eh, ensamkommande flyktingbarn var det väl så kallade ensamkommande flyktingbarn var det väl eh, är väl ett första steg och jag kan tycka att det är principiellt det är problematiskt att vi ändrar en ganska lång tradition här. Eh, sen tycker jag givetvis det är fel på många andra sätt också men, men framförallt principiellt och jag var lite förvånad över att det inte skrevs mer om detta i media. Jag vet inte om ni läste mycket om det. Jag vill nog osa reda på det själv. Vad för någonting läste du exakt? Vad stora det? Nu får det alltså kommunerna, de har inte rätt att neka eh, ensamkommande flyktingbarn längre. Utan nu, nu kan staten bara säga att ah, nu ska ta emot 10 stycken, ni ska ta emot 20, nu ska ta emot 50. Ja. Helt och hållet, de är lite enklare att de kan, de kan eh, ingå avtal med personer som bor i kommunen om man säger så direkt utan att gå via kommunen, om jag har ja. det rätt. Ja. Och det tycker jag är dåligt och problematiskt och illa. Och kan väl även känna lite så här att om det nu finns så många kommuner som säger tydligt nej. Då får man se att det här är ett problem. Då kan vi inte bara ändra lagen för att kunna trycka ner det här problemet då i folks halsar. Så ser jag det i alla fall. Ja, alltså jag, jag vet att man från, från regeringens sida har talat om detta tidigare. Jag visste, jag visste faktiskt inte att det är så nu. Det var det jag hänvisade till att, att, att det kan finnas en poäng i att som jag tycker. Som ja, du, tycker har du, då. Fått, du har du fått rätt. Ja. <laughs> det säga. Um, och det här är en jag vet inte detaljerna, men ensan flyktingbarn är väl inte en så himla stor del av. Um... Den totala invandringsprocenten men det här är väl bara ett första skede antar jag. Men jag, jag skulle nästan vilja sticka in och säga just det med integration och så du sa att den, ja, det funkar inget bra och så vidare. Men vem bär skulden då för den misslyckade integrationen med tanke på att om ja, man tänker vilka är det som har lett landet längst socialdemokraterna. Men vem är det då som egentligen bär skulden för att det, det funkar inte. Ja, egentligen är det ett mycket enkelt svar ur en demokratisk synpunkt. Det är ju vårt egna fel. Vi har ju röstat fram de här, de här alternativen. Men jag tror att de har slått. Det är ju ett, ett, det är inget problem. Detta är ingen problematik vi har stått inför. Utan det är ju någonting, någonting ganska nytt. Olika typer av, vi har ju försökt med olika grejer som jag har sagt som har misslyckats. Men jag tycker att. Alltså 15 procent av Sveriges befolkning ungefär cirka är födda utomlands. Och jag vill påstå att det är alltså över en miljon människor. Alltså de allra flesta funkar integrationen väldigt, väldigt bra för. Och då tänker du framförallt, jag, i alla fall jag tänker framförallt arbete. Att man jobbar det är det jo. viktigaste, för det, för det handlar ju faktiskt om, det blir ju en ekonomisk fråga, till slut blir det ju alltid det, så alltså hur mycket pengar får staten in och hur mycket läggs ut och därför tänker jag, jobbar man så är det, om man har ett vanligt jobb så är det bra. Ja men verkligen och där är vi ju överens även om jag inte skriver under på Moderaternas eller Alliansens politik om arbetslinjen är fullt ut. Va? Så, nej, nej. Men, så, så men... finns det relevans i att, att, att få en flykting invandrare att komma i arbete är givetvis det optimala för samhället för oss, för dem, för alla. Liksom. För, då, för vi har ju en, en jag menar, invandrare i så gott som alla kategorier är ju arbetslösa i varierande grad men mycket mer än svenskar. Och där är vi även liksom gamla Balkanflyktingar till och med så, Men du tycker ändå Integrationen har gått så pass bra att Du är... menar att Balkanflyktingar Finns det en majoritet som är arbetslösa? Nej, absolut alltså inte majoritet, men, men jämfört med, med svenskar Jag tror väl att de åt 80 procent jobbar, om jag nu gissar jag lite där får ni kolla upp sen. Men jag menar det, det kan man ju tycka är godkänt, det kan vi ta som fråga tycker du, i det, ska man ha högre krav eller 80 procent efter 15 år, är det, är det bra betyg för integration. Jag vågar faktiskt inte ge mig in på att säga om det är bra betyg eller inte jag kan väl mer konstatera att om 80 80 procent jobb av, alltså, och de återstående 20 procenten behöver inte betyda på en dålig integration. Det vill jag poängtera eh, faktiskt. Eh, alltså att, man, att det finns arbetslösa i samhället beror ju inte bara på varifrån man kommer eller vilken gud man tror på, utan det finns ju Nej. andra orsaker. Men eh, om man tittar då på områden som till exempel Rosengård där arbetslösheten ligger på, vad var det, 90-95 procent ungefär. Hur ska man lösa det egentligen? Ja, alltså. Om vi säger att. Om vi säger att nu, det har väldigt mycket att göra med. När de kom till Sverige. Alltså det tycker jag är rimligt. Att, att hur snabbt man ska komma i arbete. Och vad är rimligt? Jag, jag kan nog inte riktigt svara på det. Men jag tänker att allting har väl sin tid. Jag menar Det tar en tid innan man läser svenska språket till exempel. Och att kunna svenska språket. Är ju, är ju liksom grundläggande för alla jobb idag. Det mm. vill jag påstå. Det ser vi ju exempel på. Om en arbetsgivare har väl svårt att anställa någon som inte kan det svenska språket. Och det tycker väl jag känns rimligt kanske. Ja men även då tycker jag. Och, och kanske ännu viktigare att kunna fungera i samhället tillsammans. Måste man givetvis kunna kommunicera med varandra. Det, det är ju så himla grundläggande. Det kan vi ju säkert ja. hålla med om. Liksom. Men skulle du kunna tänka dig språkkrav för medborgarskap? Kan du sträcka dig så långt? Alltså. Jag tror alla är rörande överens om att vi måste få alla människor att kunna tala det svenska språket så fort som möjligt. SFI är ju, en, är ju en, en jättebra väg på det och jag tror att man slussar sig in i SFI relativt fort faktiskt. Men, Men, här, jag, jag, jag måste bara ja. säga, jag kommer ihåg ett program jag såg, jag kommer inte ihåg om det var upptag, granskning eller vad det var, någonting som just tog upp det här med SFI och så och att många invandrare eh, använder det för att få pengar och medvetet misslyckas för att fortsätta få pengar för att bara behöva gå till SFI då. Ja. Hur känner du om det? Ja, det är givetvis katastrof. På det sättet att då har man ju verkligen inte förstått poängen. Med vikten av att kunna det svenska språket för att kunna integreras i samhället. Och eh, det funkar ju givetvis inte om man har den inställningen. Mm. Nej, och jag skulle väl tro, jag och länsman tror nog att detta är ett väldigt utbrett problem där väldigt många går väldigt länge i, i SFI. Delvis kanske för att man helt enkelt vill fuska. Eh, men också tror jag att många har otroligt. Oh, svenska är inget lätt språk. Vi tar nog ett ganska bra tag och lära sig ens prata det hyfsat. Eh, och sen vet inte jag Simon men jag upplever att du upplever att, att SFI funkar ganska bra. Ja, alltså jag kan se till min egen region för att jag, jag jobbar ju inte på något annat plan. Och jag, där tycker jag, jag menar, de människorna jag träffar och, och stöter på som är från, från andra delar av världen som har flytt hit eller så vidare. Tycker jag gör enorma framsteg faktiskt. mm, mm. Men om vi ska gå vidare då till nästa fråga, jag frågade ju först om integrering då, då skulle jag vilja höra vad du tycker då, du var inne på det här med svenska och så att de borde kunna det men hur ser du på Sverigedemokraternas variant då att folk faktiskt ska anpassa sig helt och hållet då till landets värderingar och sociala koder och så vidare, vad tycker du om det? Ja alltså... Här någonstans, ett uttryck som alltid används här, det är att man ska anpassa sig till den svenska kulturen. Då. Alltså kulturen är ju egentligen sociala koder, landets värderingar och så vidare. Alltså kult, så Svenska kulturen, kan vi ena som det att det är det övergripande ordet för det ni, exemplen ni går nu? Ja, det är ju väldigt svårt att definiera, men jag tror väl, jag hoppas vi alla vet ungefär samma vad, vad svensk, kultur... svensk kultur är. Svensk kultur är... Det övergripande ordet av landets, eh, hur uttryckte du det, läsman du sa, landets, värderingar, och värderingar och sociala koder mm. och så vidare. Mm. Det jag menar, jag sätter rubriken svensk kultur på det, jag hoppas att det går bra. Mm. Och då menar jag att svensk kultur, vad är svensk kultur för någonting? Ja, alltså den förändras, den har alltid förändrats och den kommer alltid att förändras svensk kultur är inte så som det var vid en viss tidpunkt. Då. Det där är ju ofta det man då får höra. att det är, Vad är svensk kultur? Det är någonting som förändras och så vidare. Men då kan man ju återigen säga det om vad är, vad är det för kultur i Israel? Vad är det för kultur i Palestina? Vad är det för kultur i Afrikas olika länder och så vidare? Det är precis samma sak där. Att det ändras och anpassas och tar till sig det som är positivt. Och anammar det som man helt enkelt tycker är bra. Så att det är ingenting som är bara för Sverige. Att svensk kultur förändras. Ja, nej. Alltså, jag menar att, att svensk svensk kultur har sett alltså den har förenats ganska mycket religionsmässigt till exempel jag menar, för, för hundra år så satt vi alla och, och bad bordsbön vid bordet och tackade Gud för maten som låg på bordet och för att barnen mådde bra och, och, och så vidare va? nu skulle det, det sker ju inte alltså det är en otroligt liten del av befolkningen som ägnar sig åt sådana grejer alltså, det är en ganska stor del i vår kultur som har förändrats men går mm. vi ännu längre tillbaka så har vi, jag menar vi är ganska ny, det, det har hänt ganska mycket saker, stora saker i Sverige Och nu vet jag inte om det händer sådana stora saker i Sverige egentligen. Oj, det tycker vi är olika. Men, men det kanske är enklare att vända på frågan. För det här med kultur är väldigt svårt, och särskilt när man ska säga exakt vad det är. Men om man säger så här: Vad som inte är svensk kultur, så kan vi ju kolla. Tycker du till exempel att eh, burka är det svensk kultur? Ja, det börjar bli en del av svensk kultur. Därför att i Sverige bor det många muslimer. Mm. Eh, och. Eh, det har blivit betydligt fler svenska, svenska medborgare som är muslimer. Och i vissa muslimer vill ha burka och mm. använder det. Mm, mm. Så det är absolut på väg in och bli en del av svensk kultur. Jag skulle däremot inte säga att det är en central del. För att det är väldigt ovanligt att se en svensk med burka. ja, ja Jo, det, det, det beror nog på vart man bor. Det här... Men det viktigaste frågan är, då, då tänker jag, vad gör det? Alltså, Om jag går till affären och handlar Av en tjej som sitter i kassan Hon bär burka på sig mm. På vilket sätt förstör det den, Min svenska kulturbild På vilket sätt Nej. förstör det min, min insats eller min uh, Vistelse i affären På vilket sätt hindrar det mig Nej det, det handlar väl om henne, om, om, för det vet man ju också att med, med burka och med den sortens hederskultur som faktiskt finns som är mer utbredd inom islam än inom Sverige i alla fall så är det många som är tvingade att på sig burka och det är väl det, ska vi acceptera att det en... Jag tycker det känns som en tillbakagång, du pratade nyss om hur det var för hundra år sedan i Sverige och kristendomen och så vidare och, och just kvinnosynen att det var ju inte riktigt lika bra för kvinnor då som det är idag och jag tycker det där är någonting att gå tillbaka. Det är att ta ett steg tillbaka istället för att ta ett steg framåt. Alltså ni vill mena ni vi på... har tagit steg framåt tycker jag för jag är absolut inte religiös att och, och men att ja, kristendomen kanske var bra på den tiden att det liksom fungerade bra när det var fattigt eländigt och då hade man någonting att tro på någonting att tacka om än för små saker och så vidare men jag känner att det här är ett steg tillbaka att kvinnor ska lyftas fram och få vara fria friare inte gå tillbaka och stänga in kvinnor. Eh, så, så, alltså det, det är snarare en jämställdhetsfråga, då, helt enkelt. Det handlar det är, om ett religiöst tryck för ja, mig, framförallt. Ja. Mm. Men, men för mig är det viktigt för jag har lyssnat på väldigt många muslimska kvinnor. Som, och jag, jag, jag, jag säger inte att, att det, ni, det ni beskriver inte finns. Va? För det är jag är övertygad om att det gör. Och speciellt med den. Med den Eh, historien vi har av hedersmord Till exempel när man kommer från vissa delar av världen Där det mm. kanske är vanligare än andra då, va? alltså, fort, and är det, då är det också svensk kultur Kan vi säga, med hedersmord Eller har blivit Nej, det, det, är, det, det är det inte men Vi, vi avvaktar med lite mm. ah, alltså, okay. eh, Det är viktigt Samma rättighet ni vill ge kvinnan Ni propagerar för någon slags frihet här Att hon ska misshandla inte behöva ha burka För det, det är eh, ojämställt Och det är ett eh, religiöst förtryck Lika mycket den friheten ni vill ge henne Lika mycket vill jag ge henne Den friheten att välja Själv om hon vill ha burka eller inte mm. Och då kommer vi till Det här med hedersmot till exempel Att det är inte så Det är lätt för mig att sitta och säga Att du ska missan få välja själv Om du vill ha burka eller inte mm. Men jag vet att vissa kvinnor Inte kan välja det själv mm. För det får en väldigt Tragisk utgång mm. Och där har vi verkligen någonting att jobba med va? Och känner du, för det här känner jag ju verkligen att det finns en undflyendehet hos våra politiker att verkligen ta tag i det här. För att de är rädda att bli klassade som någon slags islamofober eller någonting. Känner du igen detta eller är det mer för att det beror lite på vad man läser och sådär. Tycker du det talas tillräckligt mycket om de negativa sidorna med islam i media helt enkelt? Ja, jag tycker att vi får ganska klart för oss vad det är som händer. Hedersmord har ju varit ett ganska hett samtalsämnd under många år i Sverige. Det vill jag påstå. Allt annat vore ju... Mm. Att förvränga sanningen tycker jag. Och det är en otroligt stor problematik. Därför att bor man i Sverige oavsett från vilket land man är. Om ni vill kalla den människan svensk eller om jag vill göra det. Eller vem som gör det och inte gör det. Så har vi lagar och regler att förhålla oss till. Va? Mm. Mm. Och de lagarna och reglerna står väl jag liksom till 99,9 procent helt bakom. Och tycker att de är bra. Va? Mm. Vilket betyder att man får inte döda. Sin fru exempelvis. För att hon har tittat på en annan man. Nej, nej, men det är fullständigt förkastligt alltså. Ja, ja självklart. Ja. På alla sätt. Ja. Det, här liksom, och det här blir lite svårt att lösa då. Men det handlar ju någonstans om frivillighet. Och, och hur mycket som är frivilligt. Och sen vad som är frivilligt kan man också fråga. Om man växte upp i en strikt islamisk familj. Trots att man kanske inte är tvingad att ha burkas Så kan jag ändå känna att det blir någon slags tvång. Då, med tanke på hederskulturen man har fått... Ja. Och för att försöka koka ner det här lite. Så kan vi väl säga att både jag och man Vi vill se... Vi är glada att Sverige tog sig ur det religiösa förtrycket som Sverige levde under så länge. Det kostade mycket blod och tid och offer att ta sig loss från liksom den kristna hårda ja, vad ska man säga, ja, där också. Och, och nu upplever vi att det kommer en ny islam då, där med balkongflickor med, med hedersmord, med många vittnesmål att att, att alltså de här linjerna, det tjejer kan ringa, ringer jätteofta. Du vet, folk blir bortgifta mot sin vilja och så vidare och så vidare. Det är här vi ser problemet. Ja, Sen ska man väl få ha burka på sig om man känner. För det om det då inte hindrar till exempel ditt arbete eller dina anställningsmöjligheter. Det, det är väl egentligen ingen som är emot det. Nikab, anser du att det är lika okej okay som till exempel slöja? Nikab är den man bara ser ögonen igenom va? Ja. Är det det? Ja, precis. Ja, men alltså. Sett lite, jag är inne lite granna på vad, på vad du säger, Konrad. Alltså, jag tänker att. Det beror lite på vad man har för typ av yrke. Jag såg en debatt för ett tag sedan om i skolan, till exempel. Ska man få en i i skolan? Ja, det tycker nog jag faktiskt. Mm. Därför att argumenten emot att inte ha en i som elev i skolan är till exempel. Någonstans måste vi, vi få grunda här nu att vi utgår från att man bär i kabben av egen fri vilja. Mm. Det, det är viktigt för mig att påpeka det är att kommunikationen blir bristfällig och det är otroligt tveksam för att det råder ju inga fysiska problem med att röstens ljudvåg ta sig genom det tunna skinket framför munnen va så att det blir bara löjligt och fjantigt Men okej, okay, men att man vill se en människa när man pratar med den är väl inte just jag kan hålla med om att det kanske inte är det tyngsta argumentet men, men du kan väl ändå se lite problematiken särskilt små barn som aldrig får se sin lärare, de får bara ja. se en person och det kan ju vara vilken person som helst teoretiskt sett. Nej men personen bär kab, det gör den, den personen alltid i offentligheten och den personen eh, är den personen den, som Men jag den tycker är. om det liksom man ska ha rätt att ha det, då borde ju egentligen jag, Conrad och du ha samma rätt att och, och ta på oss råna luva och svarta solbriller och gå ut, men det får vi inte för det är maskeringsförbud Ja, ah, när du tar på dig din råna -luva, så hänvisar du inte till någon slags nordisk krigsgud som min, sagt sagt, min santa har sagt att du ska ha bara klava på det va. Alltså det jag menar är att det finns en religiös bakgrund här som vi... Jag är, jag är inte troende, jag är väldigt kritisk till, till religion överlag på det sättet att jag... Eh, jag är, vad ska jag säga, att jag är Ateist och argumenterar gärna Varför jag inte tycker om tro Men mm, jag respekterar det. dem Som har en tro otroligt mycket Och den tron för äh, Säger till dem Att de ska ha en äh, Uh, nu har jag tappat bort ordet, vad heter det? Nikab. nikab. nikab tack mm. Ja. Och på, på den vägen här, liksom. okay, Du, men du men... hittar på att du ska ha en rånaluva Bara för att det ska vara jämställt här va? Men samma tack regler jag. för alla Ja du det är de det jag tycker, också. det måste ju vara Simon. Det är det... Men Simon, om vi släpper Det här kanske är lite taskigt att fråga Men om vi skiter i lagar och sådär nu Tycker du inte ärligt att det här är ett väldigt stort steg bakåt där, där, vi, där vi har en religion Som tvingar kvinnor att täcka all hud För att annars anses de orena Jo, men absolut, ja, åh, oren, ja, är det där? För jag, det vågar inte jag riktigt Ja, det är väl det. egentligen för att inte män, alltså, visar man håret då i vissa så är det en väldigt stark sexuell signal och det är även alltså, en kvinna Man ska måste... komma ihåg att jag har, hört, jag har hört så sjukt många, om jag får använda det här språket, sjukt många förklaringar vad Koranen säger. Ja, och och all, alla verkar ha olika uppfattningar. Ja, precis, uppfattning. för det står absolut inte tydligt i Koranen att man ska ni kabbed. Det kan man ju vara helt Nej, och precis det är som de efteråt. vissa säger att det står absolut inte i Koranen att man ska applicera eh, sharia -lager. Det står inte Nej. i Koranen att man ska äta fläskkött och men Det är ju intressant. Simon förlåt jag avbryter dig, men då står det inte i Koranen. Varför ska vi då tillåta det? Det här Nej, är tolkningar men, som är kommit långt efteråt ja, om så man så men hela Koranen består av tolkningar på på ett väldigt konstigt sätt. Det jag gör är att jag ifrågasätter inte deras tro. Vem är jag att döma? Jag har själv inte läst Koranen faktiskt. Det tror jag vi är väldigt få som har gjort noggrant. Och vad jag har förstått så finns det inte ens knappt några svenska bra översättningar. Säger den ena muslimen. Mm, den andra muslimen säger att den här är jättebra den här översättningen. Mm, och så vidare. Det. Det, här, det är en tolkningsfråga hela, hela Koranen. Va? Mm, och eh, vad var frågan? Det var en fråga här från början. Ja, det var väl egentligen om det inte är ett steg bakåt i, i ja, helt ja. enkelt utveckling som samhälle. Att vi, att vi då, om vi löjlar oss lite, säger att, att det blir många, det här är en ganska extrem version av islam som har det här. Men jag, jag ser det ändå dagligen här i Göteborgsområdet, flera gånger per dag ser jag detta. Ja, ja. Och, och förutom det, jag tycker att det är ett förtryck liksom, mot kvinnor, frivilligt eller inte, så har de fått lära sig något väldigt konstigt, så tänker jag också att men vilka jobb kan de här kvinnorna ta? Det är ju otroligt få jobb. Alltså, inom industrin kan man ju bara stryka. Inom sjukvården kan du bara stryka. Eh, många vill nog inte anställa en person med all rätt. Som sitter i kassan som man inte kan se. Du var inne på, på lärare. Ja kanske men jag skulle tro och hoppas. Att det finns många föräldrar som inte vill ha en lärare inne i kabb. Mm, mm. Har man något ansvar där som... För de kan ju alltid hänvisa till, till religionsfriheten. Ja, och, och sen gå på -kassa hela sitt liv. För de får ju inga jobb. Är det, är det okej? Okay? Ja, A-kassa okay kan inte gå på. Men, eh, äh, men socialbidrag eller vad det nu går bra. Ja, men alltså givetvis ska vi ge alla. Alltså, vi, vi landar i religionsfriheten här. Mm. Man kan inte kritisera den enskilda kvinnan för att hon bär niqab, Då får man ju kritisera religionsfriheten. Precis och den har, jag menar att den har misstolkats väldigt mycket. Religionsfrihet innebär, den regeln skapades alltså för att i Sverige ska du inte behöva vara protestant eller är vi katoliker? Hur är det nu? Ja, vi var katoliker och ja. blev, Vi har varit katoliker längst. Precis och för att komma undan liksom att det skulle vara olagligt om man säger så att inte var det så hade vi religionsfrihet det, vilket innebär att i ditt eget huvud får du tycka vad du vill. Men där är det också stopp. Det innebär inte mer än så. Och det, jag tycker den har missbrukats fruktansvärt mycket för att det finns ju kikare till exempel. De går ju runt med kniv. Det har tillåtits på vissa ställen för att det är en del av deras religionsfrihet. Och att när religionsfriheten som var till för något bra. Så jag är ju helt inne på det du säger Simon. Att man ska respektera folks tro. Det gör dock inte jag. Jag respekterar människorna men inte det de tror på. Men det måste stanna där. Det kan inte göra att man till exempel som kvinna. Kläder sig in i kabb och gör sig därmed otillgänglig. För liksom 95% av arbetsmarknaden. Nej, men... men, men. Att man gör sig omöjlig för 95% av arbetsmarknaden beror lite på eh, det jag, jag beskriver från början. Att jag går in i en affär. Vi har ju ett klassiskt exempel. Hon som, eh, som jag tror ni har skrivit alternativt också pratat om. Hon som inte hade slöja på sig när just hon gick det. på arbetsgivningen. Just, just. Men hade det sen. Eh, mm. Det betyder ju att, kanske inte just i det enskilda fallet för att det beskrivs det annorlunda. Men det betyder att en arbetsgivare kan säga nej just för att hon har slöja. I detta fallet så hävdar arbetsgivaren att det är för att hon har varit oärlig va? Mm. Men, men... Nej för att han inte, han menar att han kommer tappa kunder på detta. Hon menar jag. Ja, hon kanske det var. Ja, eh, hon menar att hon kommer tappa kunder. Men hon, hon, hon brydde sig inte om att hon hade slöja enligt er, den artikeln ni har länkat på. Eller är det ni? Ja, vi har exponerat. Nej vi är inte, inte exponerat. Nej förlåt, så. ursäkta. Exponerat har jag gjort det då. Jag eh, ska inte blanda ihop. <laughs> eh, där står det i alla fall att hon gör det för att hon tycker att hon har varit oärlig mot henne Arbetsgivaren tycker att hon som sökte har varit oärlig För att hon inte berättade att hon bara slöja, Inte för att själva slöjproblemet då ja. Sen kan man ju diskutera vad som är sant och inte sant i det. Och hon hävdade ju att hon började Använda slöja först efter och så vidare, och så vidare. Mm. Så, Men poängen är, som jag vill komma till Är att man dömer ut henne Just för att hon bär slöja Om, om vi då gör det du det. Är inte det en inskränkning på religionsfriheten? Jo, det tycker sig Religionsfriheten får, den får vara sekundär någonstans. Vi säger så här, säg att jag har en affär. Jag har en liten, jag tror det var en godisaffär i det här fallet. Och jag känner liksom på mig att mina kunder, de gillar inte slöja. Om jag då anställer en person som har slöja riskerar jag att hela min affär kuschar. Trots att jag kanske vill vara jätteröppen. Jag är väldigt mycket för religionsfrihet. Men jag kan inte tvinga alla mina kunder att vara för religionsfrihet. Nej, men, ja. Ska jag då ta den ekonomiska risken och anställa en person. Förstår du vad jag menar Så här kan man säga. Du kan inte tvinga alla dina kunder att vara för religionsfrihet. För att det är ju en del av yttrandefriheten. Att man får minst tycka att religionsfriheten är skit skitdålig. Du kanske till och med vill avskaffa den. Du, får, du har rätt att tycka att demokrati är skit och du mm. vill avskaffa den. Du får tycka det. Men du måste leva efter de lagar och principer vi har i Sverige. Mm. Mm. Det betyder att du måste applicera religionsfriheten, Vara sig du tycker om den eller inte. Och vill du ändra på den får du så att säga Skapa en opinion kring att ta bort den och ja, sedan, men, ja. men frågan är om detta ingår under religionsfriheten det Ja inte alltså jag förstår ju att du Inte tycker det och jag tycker det Och jag tror lite där stannar vi Sen köper jag det du säger att religionsfriheten Står ju inte över allting annat Säger en religion att du ska bära vapen på dig mm. Så kommer man inte få bära vapen i Sverige Och nej jag tycker inte att det är Att inkränka på religionsfriheten Nej som. fast det det här har vi redan passerat Maskeringsförbudet här är religionen ja. över maskarensförbundet. Du kan alltså gå in med, med ja, jag vet någon sett de här passen som man brukar skratta lite åt. Alltså pasta kvinnor har nikab på sig. Ja faktiskt, jag vet, är det så att de har nikab på sig? Så är pass? Ja. Såklart, de får inte visa sitt ansikte för någon man. Nej. Och där har vi passerat den lagen om man säger så. Jag vet vissa hygiensaker och ändå att man får ha långärmat på det här kan jag inte svära. Men jag är ganska säker på att man får ha långärmat på sig nu i många till exempel... Eh, sjukvårdsjurken, det fick man inte innan. Där har man då tummat på hygienen som var så viktig alldeles nyss. Ja. Så det har vi fått väldigt mycket. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Man kan ju absolut tycka, man får, precis som du säger, man får tycka precis vad man vill. Man kan tycka att religionsfriheten då skulle man kunna resonera att de här människorna lever och dör efter sin religion. Och de skulle hellre inte jobba alls Nej. än att eh, ta av sig sin, sin kabb. Och här har vi börjat närma oss problemet. Där får vi helt enkelt bita i det sura och säga... Nej, nu går det för långt. Då får ni inte jobba, men ni får inte heller några socialbidrag. För att ni måste anpassa er lite till Sverige. där vi pratat om innan, integration. Assi, från... Ja, ja. Det gör Men det, jag, det, det finns ju faktiskt en... Eh, alltså, DO behandlar ju den här typen av frågor. Mm. Eh, när, därför det står inte i religionsfriheten... Eh, dus, eller enligt religionsfriheten... Att du får göra sig, du får göra så. Utan det är tolkningsfrågor. Mm, mm, mm. Och jag har ju absolut uppfattat att ni tycker... Eller jag säger nej men det är ju det jag pratar med i frågan. Mm. Men att du tycker att eh, det är att gå för långt att få bära Jag tycker inte det och jag har försökt berätta varför jag inte jo, jag jag förstår, det, och, ja. Men då kan man då lite kortfattat säga att om en kvinna i en nikab. Om det bara på grund av det. Vi säger att de enda jobben som finns är industrijobb helt enkelt. Varför enkelhetens skuld. Där kan inte hon jobba för att hennes kläder skulle fastna i de här maskinerna. Ja. Därför är hon arbetslös. Och så är det bara. Det får man bara helt enkelt ta. Det, det, det stämmer ju inte. ja, Därför att arbetsmiljölagen står ju över hennes... Alltså arbetsmiljölagen skulle nog gälla i den frågan. Vill jag och hur ser du då på det här? Det har ju säkert sagt att mannen som vägrar ta kvinna i hand och fick en skadestånd för detta. Ja, just det. Det är ju egentligen precis samma sak. Det har jag varit är väldigt dåligt. Tyvärr, det är ju tråkigt nu när du ställer frågan, jag kan nästan ingenting om det fallet. Men rent principiellt kan jag väl tycka att det är otroligt konstigt att inte... Eh, kunna ta eh, sin arbetsgivare i hand. Nej, men du får, ta, du får inte ta fram andra kvinnor i hand. Det är tydligt. Det är nog till och med tydligare än i kabben, om ja. jag har fattat det rätt. Men då kommer vi till nästa då. Är det så jädra eh, konstigt att låta bli det då? Nej, det fri, Jag tycker det är respektlöst och väldigt dåligt. Och ja. här snackar ju verkligen svensk kultur i att ta ja. i hand. Ja, absolut. Och jag tar gärna alla i hand. Jag tar... Meningsmotståndare ja, ja, absolut. Står jag, jag kan absolut tänka mig att ta precis vem som helst I mm. hela Sverige hand Och då pratar vi de värsta avskum som finns jo, därför, Jag håller med dig därför det, Jag lägger ingen värdering i det Men lik, återigen måste, måste vi göra en grej av att man inte vill Är det så himla viktigt då Om en eller tio Eller tusen personer i det här landet Med nio miljoner invånare Inte vill göra det för att det är emot deras religion. Kan vi inte bara då respektera det? Och det betyder inte att den här mannen tycker illa om den här kvinnan, om det nu var den förhållningen. Eller Mannen vill inte ta kvinnan i hand, så var det va? Ja, precis. Ah, och fick skadestånd sen efter lite. Eh, det var det, det ju egentligen det, det, är egentligen det vänta, som är Mannen vill inte ta kvinnan i hand. Mannen vill inte ta den kvinn, kvinnan i hand. Nej, eh, och då sa, För han måste tvätta sig efteråt. Var på kvinnan sa: ja, Men det är inga problem, du kan tvätta det här hur mycket du vill. Det, det sjuka här tycker jag är att mannen fick ju skadestånd på 30 eller 50 000 kronor för detta. Från D och då som har fastlagt det. Precis. Ah. Så D och dömer ju. Mycket hellre till favör för den, den upplevt kränkta om man säger så. Men okej, okay, jag håller med dig. Det är inte hela världen om man inte tar någon i hand. Men, men jag menar nästa steg, i, man talar inte med kvinnor. Nej, men, Då börjar det bli problem. Ja, det, det, det kan jag tycka. Men, men, men återigen. Alltså, eh, det är en extremt liten grupp som har detta eh, religiöst... Alltså, var han muslim den här... Mm ja det finns ju, jag menar, Då känner 95, 98, 99 procent Av alla musiker ja, ja. i Sverige gör ja. Men jag tycker ändå att Fast här får man ändå se lagen alltså, Det spelar ingen roll om det är en eller tusen Ska lagen verkligen dömma så här? Det är ju det som är problemet Det jag förmodligen har sett är att Den här mannen blir Vad var grejen? att Han, inte, han, blir, han får ju inte skadestånd för att hon tyckte det var dåligt Det måste ju ha hänt någonting Eh, som jag uppfattade det så eh, sa han att eh, hon hade sagt att ja, men du måste skaka kvinnor i hand när du jobbar här. Men du kan tvätta det efteråt, det är absolut inga problem. Varför ja. han kände sig då tvingad att ta kvinnor i hand och det här var mot hans religion. Eh, och, ja okej, okay, eh, annars där, han bli av han inte... jobbet då? Eller? Ja precis, och han menade att det var därför han inte fick jobbet. Hon menade att så var det absolut inte. Hon fick Nej, till och med en varning från, från sin chef att så här får man absolut inte göra. Eh, och, och det är väl, och blir också en princip den här den här rädslan liksom för att ta striden. Jag kan ju tycka absolut det här är en strid. Att ta. Jag menar, snacka om att gå bakåt i utvecklingen, vägra att ta en kvinna i hand. Jag kan tycka det är principiellt jävligt fel. Tänk att det var, eh, tänk att jag har en religion så att jag inte, jag tar inte svarta i hand. Hade jag fått skadestånd då? Eller hade jag bara blivit uthängd i Expressen? Det är ju ändå lite samma sak, Man Vissa människor ska man inte vidröra på grund av religiösa orsaker då. Men, men nu när det råkar vara en, en svensk kvinna så är det ganska lugnt. Men har du rört en svart man istället så hade du säkert låtit helt annorlunda om du förstår vad jag menar. Ja det är möjligt. Jag, jag vet inte om hets mot eh, folkrupplagens eh, om, om man anser kvinnor som är folkgrupp på det sättet. Då ja, men, säg så här då kanske enklare. Säg att jag är väldigt övertygad kristen och jag vill inte ta en muslim i hand. Mm. För att muslimer är smutsiga då anser jag Som superkristen, det är, så finns det säkert Kristna tolkningar som, som Skulle säga skulle det gå igenom Jag tror ju inte det Nej, alltså, då, då har du direkt begått förmodligen Ett brott mot, ett mot folkgrupp eftersom att du visar Missaktning mot en, en grupp Människor på grund av deras ras Etnicitet, sexuella läggning religion, Eller religionstro och så vidare Ja, ja men, men jag säger du har du rätt Medan kvinnor i allmänhet går inte under den här lagen Nej det tror inte jag, det vill jag påstå Men, ja, det, är, så här. Ja, men det, det kan nog stämma men, men känner du inte själv att det, det är lite dubbla Måttstockar? Här? Ja, alltså, jag, jag tycker att Att han gott kan ta henne I hand Samtidigt som jag respekterar Att han inte gör det, för det är inte så jävla Stor grej egentligen tycker inte jag Det börjar bli dags för musik igen Men jag tänkte bara sticka in Ett par snabba frågor här Innan det, just nu apropå Islam då, jag vill fråga Om du anser att det är rasism Att vara anti-islam Ja, alltså anti är ett begrepp som är, som är skapat här nu. Det jag tycker är rasism... Det, för, det är väl ganska förenligt med vad det står i svensk lag, faktiskt. Jag vet inte hur... Eh, ja, men hur alltså, det enk, är. enkelt om det är rasism att vara anti-islam. Ja eller nej? Att tycka... att Ja, det beror på lägger i att vara anti-islam. Jag skulle vilja säga så här. Att vara emot eh, islam... Att tycka, att tycka att islam är en dålig religion Som har dåliga Att tycka att islam är dåligt helt enkelt Nej det tycker inte jag Då tycker inte jag att man är rasist Nej bra för det är konstigt det Hur vissa kan tycka det För att sist jag kollade så är ju inte En religion en ras För det är ju många som säger det och vill mena på Att det är rasism Ja men, men att vara, man kan Att uttala sig om religion på ett missaktningsfullt sätt Är hets mot folkgrupp därmed... Ja men i, inte därmed rasism Nej, rasism är för mig någonting annat Men är det hets mot folkgrupp att uttala sig illa om en religion verkligen? Ja, nej, att uttala sig illa Om en person på grund av Dess religion mm, mm. Är ni med på vad jag menar alltså, så om jag... Fast, Ja, fast vänta här nu ja, Är det verkligen så, för då tänker jag Om du uttalar illa om, om livets ord Till exempel då, så är det hets mot folkgrupp ja. Så de här nej. livets ordarna är inte kloka Det men... är olagligt så. här. Jag. jag tror inte det faktiskt Nej det, nej det är ju just det där som jag tycker är lite tråkigt att inte, ja, man hade väl hoppats att du själv återigen det här med jämställdhet att borde inte det omfatta alla men det gör ju inte det, det gör alltså, ju vi, inte det och det är väl ändå fel men att alltså det är bara det... vissa utvalda specifika, bara de kan bli kränkta, bara de Eh, borde omfattas av någon speciell eh, lagstiftning. Och varför kan det inte räcka med som det alltid har varit ärkränkning till exempel? Det är väl någonting som kan drabba dig, mig, Jehovas vittnen ja, på hörnet? Det, det inte kritiserar här är då hatbrottslagstiftningen eh, hatbrotts, eh, helt enkelt. Ja, och det jag, jag, är helt åt helvete rent ut sagt. Ja, alltså jag, jag kanske ska förtydliga... Det, det, man får... Det står ju inte religion någonstans i lagtextningen. Jag tror att det står någonting i form av trosbekännelse och så vidare. Men äh, äh, det har ju med sin religion att göra. Så att säga. Det är din tro. Och du får inte, du får inte hota. Eller visa missaktning eller något. Någonting sånt där tror jag det står i hets mot folkgrupp. Det går ju att kolla upp i tis. Ja, Det är typ så här: hets mot folkgrupp är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker Missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Ja, och där beror på massa olika typer. Det kan, där, där står det till och med i svensk lagstiftning: ras står det. Vilket mm. är otroligt konstigt, kan jag tycka. Mm. Det, det är en också. Och Något annat som egentligen är otroligt konstigt är väl också hur homosexuella kan vara en folkgrupp? Det står sexuella läggning, så att det står inte homosexuella i lagen, det står din sexuella läggning och där finns alla läggningar med. Va? Men där är ju väl samma sak igen då, det beror ju på vem du säger, ja, men du kan inte gärna åka dit för att ja, mig som heterosexuell, om du säger någonting dumt till mig på grund av att jag är heterosexuell, det händer ju ingenting för det. Ja. Det ber helt på vad det är för uttalande. Men jag kan köpa din poäng, länsman att det finns väl inte så många domar kanske, på det området. Jag tror heller inte att det finns kanske så himla många uttalare som är tveksamma inom det, jag vet. Och mitt, problem, mitt, mitt största problem med hets mot folkgrupplagen är att den är otroligt otydligt alltså vad det är som gäller egentligen. Man kan få in lite allt möjligt där. Missaktning, det kan ju faktiskt betyda lite vad som helst. Ja, och jag tror det är därför, det är det ni pratar om livets ord. Alltså, det finns ju prejudikat på detta förmodligen. Alltså, det har väl, det finns väl någon typ av gräns. Man kan inte bara läsa hets mot folkgrupps... Eh vad det står och sen direkt ja, döma livets ord. Nej. Det var väl mer principiellt jag sa ja på den frågan. Det för att det var väl som ett exempel. Ändå, liksom. Och nu matar jag väl lite, men det, det bjuder jag på. Man kan inte döma, sven äh, döma en människa Nej, hets mot folket mot svenska. Det, det. Och det är väl konstigt. För Eller det... rätt sagt, svenskar. Ja, nu försvarar du dig <laughs> nej, nej nu då? Nej. nej, men jag sa det, det, Jag sa mot svenskar, jag menar att svenskar Inte anses vara en folkgrupp Det var det jag ville säga Men Vilket, med, de, med, de, med, de, med de orden Alltså det här kommer vi Komma in på efter musiken Så nu tar vi en liten paus här. Ja Med den här otroligt spännande intervjun här och nu tänkte vi gå vidare och prata om någonting som ofta tas upp och jag är jätteintresserad att höra vad Simon har att säga om det. Är etnicitet en social konstruktion? Kan ni inte utveckla frågan lite hur ni, hur ni tänker kring frågan? Ja men det tas ju ofta upp så och säger det att nej men det är bara en social konstruktion. Det finns inga olika etniciteter, det finns inga olikheter. Alla är då egentligen samma och det är bara en social konstruktion av människor att det är etiketter eller vad man ska säga som en etikett som man sätter på någon annan. Ja, eh, jag tycker vi kan börja. Alltså, egentligen är för mig är svaret ganska enkelt. Det finns absolut olika etniciteter. Etnicitet för mig är att man, man symboliserar en, en grupp av människor. Det kan till exempel vara eh, människor som kommer från Danmark eller människor som kommer från Tyskland eller Pakistan. Jag tycker att, eh, eller Sverige. Kanske. Eller Sverige för den. Kanske till och med. Kanske till och med Sverige mm. Nej men, alltså, att, att det är absolut en etnicitet. Jag förnekar inte de olika etniciteterna och om det då är svaret på att om det finns ska säga hur lördfrågan eh, ja, är. Det inte en social konstruktion menar, Nej eller? precis nej. utan det, det är ett faktum. Ja. Mm. Men och finns då om en att du råkade haha för sig lite tidigare här mm. finns svenskar då. Ja, absolut. Men, Om jag vad, råkar vad, säga mig är, innan så vet jag inte vad du menar läsare. Nej, men, men vem, vem är svensk då? En svensk är en, en, medborgare som, en medborgare som bor i eller utanför Sverige. Det medborgarskapet är möjligt bara skapet skapa på helt enkelt. Ja, det, det, det tycker jag nog att man kan säga. Och nu, nu vill jag verkligen inte fula mig, men det här är en ganska klassisk fälla. Om jag får japanskt medborgarskap, är jag då japan? Ja, absolut. Ja, det är så. Okej. Okay. Mm. Ja. Nej, ja, därför där det där är ju inte brukbart. Det fastar även vita då alltså Och då vi... kan jag ju vara lite rolig och säga då att åker du bara tunnelbana i ja, Tokyo. Ja. Så, så är du alltså inte i Japan va? Och ja. jag håller med. Han behöver inte fråga fru talman om det utan han kan nog gå till vem han vill när han frågar det. Ja, men du vet varför han sa så. såklart klart. Så, ja, jag, jag skojar lite bara. Ja precis. Nej, men vad ja. kallar du? Så du har hela, hela ja, det hela citatet är nogget ja. <laughs> nämligen. Ja. Jag, jag, vill, jag vill. Mm. Ja, nej men okej. ja, okay. nej, men, ja, ja. Eh, vi kan ju gå vidare då. Eh, det, är ju, det här är en intressant fråga tycker jag. För att eh, tycker olika, det, det, det gör vi ju. Eh, men det kan man ju få göra. Eh, men när man gör det eh, så är det ju lätt hänt att folk börjar tycka illa om varandra när man inte tycker lika. Då måste vi fråga vad din syn är på oss invandringskritiker. Ja, vi, vi, som det har märkt hittills och som det kommer fortsätta märka så betyder det att vi har ganska olika syn på saker och ting. Men jag tycker att vi har en ganska god ton också när vi debatterar vilket viktigt. Min syn är givetvis som den är, precis som när jag talar med en moderat kommunalpolitiker om om eh, olika frågor där vi skiljer oss. Att, eh, jag tycker kanske inte illa om... Jag tycker att det är okej okay att tycka vad man vill. Och det betyder att jag kan tycka illa om dina åsikter, Conrad till exempel. Mm -hmm. Men jag, jag kanske till och med tycker illa om dig som person mm -hmm. för att du tycker det. Mm -hmm. Men betyder det att jag då beter mig illa mot dig? Nej, det gör det inte. Mm -hmm. Och det har jag ingen, inget, eh, ingen vilja att göra heller. Nej, och det, det är ju faktiskt, vem, vem tjänar något på det? Ingen tjänar ju något någonsin på det. Om man nej, vi har ju den klassiska, till exempel Lars Odlin i valet. Mm. När, han, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Och Jimmy Åkesson, när han att ta Jimmy Åkesson i hand då. Och ja, i sminket. Det, ja, i sminket. Han vill inte, ta, nej, han vill inte ens sitta vill i inte. Han vill inte ens vara i samma rum som Jimmy Åkesson. Ja. Och på vilket sätt skulle det leda till en bra, det visade ju sig nu att det var ganska dumt att göra så. Mm. För att Sverigedemokraterna växer, Sverigedemokraterna får fler väljare. Vad är det enda sättet att eh, göra så att Sverigedemokraterna får mindre väljare? Jo, det är ju att bemöta dem. Till exempel som jag försöker göra nu va? Mm. Mm. Även om att det mm. är, kan att vara vi, ett dumt fråga. Vi, vi är ju, för att tillägga så ingen tror det, att vi är inte medlemmar i Sverigedemokraterna. Om någon Nej, det det. trodde det. utan Vi talar bara för våra egna åsikter och partipolitiskt ja. obundna. Precis som jag gör också, även om som jag sa innan att jag lägger min röst åt vänster. Men jag företräder ju inget parti när jag sitter här och pratar med nu. Det är noggrant, eller jag företräder inga, ingen organisation, ingenting. Nej, bara du själv. Jag tycker det. att det slår fel, jag tycker det är dumt, jag tycker det hjälper inte någon. Precis som du sa, Karna, det tjänar ingen på. Ja, men Plus att det är helt enkelt det är respektlöst med det är det Vi ser en alltså det, jag, jag tycker att, att politikerna ska vara de vi ser upp till och de ska ändå försöka bete sig så som vi andra ska bete oss de är ju vår slags, de är någon slags adel har det ju blivit i detta, detta moderna <kör> den här moderna tiden och då ser Lars-Oli var så otroligt respektlös mot, mot demokratin i stort faktiskt visst nu är jag väl lite väl pompös här men jag antar att han ville tjäna några slags politiska poäng där då. Men, men precis som du säger, det slog ju bara bakut och det fortsätter ju slå bakut. Ju mer man faktiskt på riktigt kastar pajer på Jimmy Åkesson på olika sätt, desto mer växer de ju. Ja, och jag, säger... jag vill bara säga alltså, det, hot mot demokratin, ah, stort, Nej. Jag, jag vet inte, är okay. det det verkligen? Nej, jag... men respektlöst mot demokratin då. Ja, det, det kan, jag, jag tycker det är respektlöst mot väljarna. Eh, för att om han har ambition att vinna fler vänster, eh, vänsterpartist röster så mm. tror jag att det där är fel sätt att gå framåt. Men det som är rätt sätt som vi också var inne på i ett samtal vi hade tidigare då eh, just det här med att och faktiskt tala med varandra är att det jag inte förstår är och just varför det har varit så otroligt svårt att faktiskt få tag på någon att prata med som inte tycker som oss själva det är ju det att man måste prata för att kunna få med sig människor mm. eh, nu måste jag lägga in en liten, en liten, liten punktspark här i alla fall men eh, man måste prata så länge man inte heter Stefan Löven för pratar man inte då går det framåt, blink blink men ja mm. <laughs> men så är det ju faktiskt, mm. men ja i alla fall, det är väldigt viktigt och jag tycker jag också att det är ett väldigt bra samtal vi har här och jag hoppas att det är fler som kan göra det så ska vi se att det går framåt istället men, för att bara hata ja, varandra tänk, och, och skrika på varandra. Och ja, men tänk vilken det. underbar Tänk, tänk att det sitter folk, tänk att sitter folk på krogen så här och pratar så här avslappnat och trevligt om invandring det finns ju inte idag smockan hänger väl alltid i luften jag vet inte om du också har upplevt det Sina. jag vet inte hur mycket, du, hur mycket du pratar om invandringspolitik på din fritid men det är en väldigt laddad fråga det känner du väl förhoppningsvis igen Ja, absolut. Och det är ju en ganska stor del av min vardag. Och det är väl anledningen till att jag är med här överhuvudtaget. Mm. Och att det är svårt att hitta folk till det här. Jag menar, det är ju kanske inte rätt forum på. Jag hade aldrig ens hört talas om eh, ert program eller någonting mm. förrän jag blev... Eh, och det är väl inte så konstigt att jag inte blev det kanske. Jag ägnar väldigt lite tid åt Exponerat Jag har jagat ganska mycket Eller ganska många men säger att jag har fått en 20 nej eh, Personligt om man säger så via mejl. Ja. Med folk som brukar, var, som brukar vilja prata Och det vanligaste är väl det du säger att Nej nej vi vill inte ha med exponerat att göra Men jag, jag kan faktiskt inte riktigt förstå det För att men man har Det innebär ju inte, inte att man stödjer det. exponerat Utan tvärtom man går nej, in precis och, om, Det är så in. jag känner ja. Ja. Ja. Jag är ju här för att säga att jag tycker att ni har fel Helt rätt forum. Ja, men och sen samtidigt så är det ju Tycker jag i alla fall att Man skulle ju du, Simon, dina vänner Som tycker som du och så vidare Ni skulle ju visst kunna vara på Exponerat eller liknande sidor Och läsa och så För, jag menar, för mig känns det som att man är nästan lite rädd Om man inte gör det för att faktiskt kanske ändra någonting. Jag går själv och läser på, på andra sidor som inte är invandringskritiska och så. Och tar del av den sidan. Man måste ju ta del av båda sidorna för att kunna skapa sig en eh, riktig åsikt. Mm. Och gör man inte det då, då undrar jag om inte man nästan är rädd att faktiskt ändra åsikt. Jag läser, jag, kan säga, i alla fall, jag, jag läser nog jag lägger nog i alla fall lika mycket tid på, på så kallade antirasist sidor mm. på, just för att hålla mig uppdaterad vad som händer mm. och sådär. Mm. Och det tycker jag är man lite som jag brukar säga intellektuellt hederlig så tycker jag verkligen man ska göra det. Och framförallt göra precis som Simon gör det här. Bemöt då. Bemöt istället så inte vi står och tjafsar på var sin sida. Mm. Det är ju helt poänglöst. Ja. Alltså, mm. Vi kommer ju bara närmare sanningen genom att diskutera och tillsammans försöka komma fram till vad som är bäst. För det vill ju, det vill ju du Simon och du vill ju länsmål och det vill jag. vi vill ju det som är bäst för Sverige och för folk i allmänhet. Såklart, det vill ju ja. alla människor. Och vi Sen, har olika det... syn på det liksom. Ja men precis, och hur det ska gå till och så vidare. Och så vidare. Ja. Men, men då, då Simon, Simon, Simon. Eh, du anser väl antagligen att du själv är en god människa. Ja, det <laughs> gör jag nog. <laughs> då anser du även att vi är goda människor. Ja, för att kunna, alltså, men absolut, vad är en god människa? Ja, då skulle jag kunna sitta och dra någon slags story om det. Jag tycker väl att en god människa, om vi ska tala generellt, handlar väl om att man, att man i, i det här sammanhanget. Jag skulle väl säga att alla människor, väldigt få undantagna, är väl egentligen någonstans goda människor. Anledningen att jag säger det är ju precis som Conrad har ju varit vänster en gång i tiden, och som han säger att man känner, kände då att ja, men jag, det här är ju att vara god. Man är en god människa. Mm. Och då är därför jag var lite intresserad att höra att om man sitter på den andra sidan av spakarna, så att säga, om man fortfarande kan vara en god människa, eller om man per automatik är Darth Vader. då liksom. Ja, men han har, han har nog det rätt. För att om, om, det, om, vi, om vi säger så här, vi diskuterar sakfrågor, jag menar, sitter jag tillsammans med med fem stycken socialdemokrater i samma rum och vi pratar politik Va, då, hur talar man då om Sverigedemokrater hur talar man då om Moderater hur talar man då om Liberaler hur talar man om Kristdemokrater mm. Jo, som om de inte är lika goda som oss eller hur det, det, mm. det finns och jag är övertygad om och jag har anat det för jag har lyssnat lite av era program också ni, ni använder ju också lite av samma retorik ja du det, det har ju tyvärr helt rätt i det Mm. Alltså, ja, det, är, just... det, är, det är faktiskt egentligen det är ju bakläxa för att jag tycker det helt egentligen när man tänker efter budskapet det skickar ut blir ju helt fel och emot egentligen vad man vill mm. för det man vill är ju att andra människor ska lyssna och kanske tycka att ja men det, det ligger ju någonting i det där och kanske komma över och då måste man ju från båda sidorna sluta med pajkastningen egentligen Nej. Nej, det, är det, Nej, det är det vi läxare. egentligen måste få bort så att det är bakläxa för oss också vi ja, kan vara lika bra kolsupare Det får jag ja, säga. Men det är svårt därför att i politiken Det är alltid vast och hårt Och kantigt, det är alltid det Därför att när människor Vi är människor allihopa När människor ska argumentera Så, så vill man Vad ska man säga, man vill vara Man vill vara lite överlägsen. Man, man vill ju vinna, man vill att ens argument Ska slå högst mm. Då gäller det att vara övertygande Och när man är övertygande och ska vinna argumentationer så är människor inte snälla. Det är min uppfattning. Oavsett om man är höger, vänster, mitten eller vad nu man vill sätta sig själv eller andra i förfack. Mm -hmm. eh, ja men om man ska hoppa vidare så att vi, vi har så mycket kvar. Och jag vet inte hur vi ska hinna med det här. Men eh, jag var inne lite innan där och frågade om man kan vara, om man är rasist. Om man är anti-islam. Då måste jag fråga finns det kulturrasism? Eh, kulturrasism på det sättet att... Eh, alltså du får gärna utveckla frågan ännu en gång läns, jag tycker det... Jag tycker ja, det man kan vara rasistisk att... mot en annan kultur. Ja, eller känner du till begreppet kulturrasism? Nej, ah, jag gör nog inte det då om jag inte känner att jag kan... Nej, jag det, det ska vi nog kanske inte sätta emot det för att det hittas ju på så många nya ord nu för tiden. Så att det... Men det är väl helt enkelt egentligen poängen det är vad de menar är väl helt enkelt att man tycker illa då antar jag om andra kulturer men väljer att sätta ordet återigen sätta ordet rasism men precis som att, en, precis som att islam inte är en ras så ja. inte, eller en kultur en ras. Nej, jag, är jag är egentligen otått tråkigt som jag svarade innan på de här rasistfrågorna och stämplarna så är jag inte speciellt mycket för att man slänger till höger och vänster om dem. precis lika lite som jag är till att man slänger till höger och vänster från, från Sverigedemokrater håll eller, eller för den delen eh, nationella håll om vi ut, använder sådär uttrycket, att eh, det är ett hot mot demokratin hela tiden och så vidare. Va? Ja, det är ungefär samma där. Jag, det som är rasism, det regleras i lagen, det är det jag står. Eh, det är väl på de benen jag står ungefär i mina tankar också faktiskt. Men om vi går till din ärkefiende, hur ser du på nationalismen? Nationalismen är ett ganska nytt begrepp, även i svensk politik eh, för att det har inte varit eh, Socialdemokraternas ärkefiender speciellt länge, eh, vill jag påstå. Det har alltid varit borgerligheten som är det. Nationalism för mig, det är, det är väldigt naivt och det är, vad ska jag säga, jag tycker att det är, är omodernt, det är osolidariskt eh, och det är ohumant sett. Jaha, hur tänker du då? Jag tänker att på det sättet som nationalism speglas i Sverige idag i politiken till exempel från Sverigedemokratiskt håll så tycker jag att det är en osolidarisk politik jag tycker att det är en ohuman politik men alltså det där os, jag måste bara säga o, alltså ordet solidaritet alltså osolidariskt det används så fruktansvärt mycket men och från Sossars håll till exempel och Mona Sahlin och så vidare. Och jag tycker det känns så innerligt, innerligt, innerligt fel när man säger till exempel mot Sverigedemokrater att de är osolidariska när man vill ge mer pengar än något annat parti till utlandsbidrag till att faktiskt göra det mycket bättre för människorna i närområdena där det är krig och katastrof och därav kunna hjälpa så många mer människor. Och medan det istället tycker att det är mer solidariskt, och, och om man med tittar hur många människor det faktiskt egentligen är, liten mängd hit, fast det är en jättestor mängd mot våran befolkning. Men hit och ger dem ett jättebra liv om man jämför med hur de hade det där då antagligen. Det är för mig väldigt osolidariskt. Varför hjälpa en mycket istället för hundra mitt emellan mycket så att säga? Mm. Mm, nu kommer vi på en bra. Eh, det är ju en klassisk retorik Från Jimmy Åkesson det här, Ja, men att, är det inte sant? Ärligt att, talat Att pengar ska tas Från flyktingmottagning kan man säga Och mm. placeras nere i, i, i Och omkring krigs, De krigshärdeländerna Då ska man ha klart för sig att, att väldigt många människor Som kommer till Sverige som flyktingar Är människor som inte hade levt en dag till Om de var där nere de går till skolan som barn, skjuts till döds för att deras far eller mor tycker något annat än vad regimen tycker eller för att de tror på en annan gud eller för att de är kär i en människa som inte passar i regimen. De har alltså ingen framtid och det spelar ingen roll hur många byxor, hur många miljoner, hur många leksaker, hur många mat, eh, hamburgare eller något, vad fan som helst ni skickar till dem, de kommer att dö. Det här är faktiskt någonting Återigen jag är inte religiös Men det här är någonting Jag har diskuterat med kristna och så Som de är inne på som jag tycker är en jättebra idé Att man faktiskt åker dit Och de gör det Åker dit, bygger upp byar Där de drar in så att det finns vatten Hus och allting Och eh, lär ut jordbruk Och så vidare eller och, ja, få, få sin egen mat och så vidare Och faktiskt vara kvar där Och vara på plats, ha lärare, utbild ha läkare som kan hjälpa dem som då har blivit skadade eller någonting sånt. Att långsiktigt arbeta för att de ska kunna klara sig bättre i framtiden. För jag tror inte heller på att man bara kan ösa pengar och sen löser det sig. För det hamnar säkert i fel ficka. Att man istället lägger det på projekt. Mycket mer pengar på projekt i de här länderna för att långsiktigt lösa det. För Simon du vet precis du som jag ända sedan vi var små så har vi sett på nyheterna när de sitter där i Afrika med uppblåsta magar och fluge på ögonen. De gör det fortfarande och de kommer göra det fortfarande om 20 år, om 40 år, om 60 år och så vidare. Om man inte gör någonting ordentligt för hela landet och det gör man inte. I och med att ta hit en del av dem. Det är osolidariskt tycker jag. Ja, alltså här möts två, eh, två helt olika syn på. Jag, jag vet att eh, den stora linjen är att gå att skicka ner pengar. Men jag, faktum kvarstår. Va? Det finns människor. Och jag tror att om vi alla på något sätt. Alltså, i när, de närliggande länderna är ju eh, tar emot om. Absolut flesta flyktingar. Extrema mängder mycket mer än vad vi tar emot i Sverige till exempel. Eh, och det är uländer. Eh, och har få då givetvis ännu mer problem att, att utveckla sina länder. Men jag menar på att det är ohumant att inte ta ett värdsligt ansvar i den här frågan. Och jag tror inte att, eh, platsen, eh, att vi hjälper dem på plats sänker regimer. Jag tror inte det. Men det här blir lite inne på samma sak men, men Sverige har ju inte hur mycket pengar som helst givetvis och det dör typ så här 4 000 barn per dag eller någonting för att de inte kan få rent vatten och för vad det det säger? för 50 kronor så kan man ge en unge rent vatten i 10 år, mm. bör vi inte fokusera på att rädda ett så stort antal liv som möjligt. Mm. Är inte det det viktigaste? Eller det, ska man värdera liv olika? kan jag få Men det ibland? är det man gör med den här politiken så gör man det. Jag, är tve jag tror ju inte att om Sverige... Fine, det kanske kan vara så att i en drömvärld där... Nu pratar vi människor som har problem på grund av landets ekonomi. Inte på grund av regimen kanske. Mm. Utan flykting, flykting kan man inte bli om man är hungrig så att säga. Nej, ja, det har man inte råd att komma till Sverige, såklart. Nej. Inte råd att gå någonstans. Nej, men det, det, det, det är det som är Det, det är inte flyktingskäl, alltså. Det, det, det, det, nej, nej. Det, det beror inte på den typen av saker. Nej. Och man ska veta, jag försöker ta mitt ansvar. Jag tycker det uppmanar alla till att göra, även Sverigedemokrater då. För det, det verkar ju vara i linje med en politik. Att skänka pengar till en organisation som man nej, litar på och tycker är rimlig. För jag vet den röda skandal och allting, vilket är det mest katastrofala som kan hända. Då, mm. Det finns ingenting man blir så förbannad som när det dyker upp sånt där. Men jag skänker pengar varje månad. Jag, jag tjänar inte speciellt mycket. Jag är industriarbetare men jag tror att de allra flesta kan av. Ni beskriver själva vad som händer med 50 till exempel. Mm. Jag skänker ett par hundra kronor i månaden. Tunisien till till skänker jag mina pengar. FNs. Och som du säger, det kan alla göra. Det finns mm. ingen ja, som kan göra det. Men återigen då, med. tänk vad, det, vad man skulle kunna göra då om staten skickar och skickar ännu mer pengar. Tänk vad man skulle kunna göra med de pengarna om man verkligen då såg till att. Det blev använt till något riktigt bra Skulle vi eh, Vi har ju ett bistånd från Sverige som går ut från Sverige Jo men det har ju tats pengar från biståndet mm. till eh, invandringsmottagning och, det ja, är ja. kan vi väl Det är en ganska enkel i ja Om vi ska minska På biståndet för att ta emot flyktingar mm. ja, Alltså det, det där Är väldigt eh, beroende På hur det ser ut i världen vill jag påstå Vi har ju problemen i Syrien Det gör att vi måste ändra om lite till exempel För att vi har ju problemen i Kongo vi har ju, Det finns ju många krigsäder ja, som är, Det slutar ju inte, det är det, det slutar inte Och det kommer inte att sluta heller det, jag har inte sett någon skillnad Det blir bara värre Ja och, men vi, vi ska ta ett ansvar Frågan är bara var vi lägger pengarna på Och då har jag alltid tänkt så här jag menar, Om pengarna nu läggs på flyktingar Då kan man tycka att det är fel då Man vill hellre ha det på bistånd Men det är ju samma pengar, är det inte det? Vill man, eller vill man skära ner på den totala utgiften på flyktingar och bistånd och lägga den på bara bistånd? Man vill eller öka vill man... från det som redan skickas nu som alla de andra partierna skickar och sen öka mm. det ännu mer. För, istä, istället för, att ta... för det är det som är den intressanta frågan Simon. Varför är det så viktigt att de ska komma hit? Varför? Är det, för det verkar ju vara det som är viktigare än att faktiskt rädda många liv. Det är viktigare att de ska komma hit. Men varför? Ja, att, att vi tar emot flyktingar är, väl, är, väl, är ju en, en politik som jag är stolt över och glad över. Att vi tar det humana ansvaret i världen. Och då vill jag återigen komma tillbaka till varför de ska komma hit. Jo, det är för att det spelar ingen roll hur mycket pengar vi skickar ner till människor som blir dödade. Än för sin... Likt de exempel jag gav innan. Men det jag skulle vilja göra är att fråga då. För få grepp om det här. Om vi, om vi leker med att den här penningkassan är tusen kronor. Det, det mm. finns tusen kronor i den här penningkassan. Eh, och där lägger vi... 300 på eh, invandring. Flykting, invandring säger vi, flyktingar. 300 av de tusen kronorna. Och mm. de andra 700 lägger vi på bistånd. Oj. Hur ser... Eller, eller hur ser fördelningen ut? var rimligt att ta något annat då? Nej, nej, nej, jag skulle väl tro att fördelningen är eh, typ 10 kronor på, på bistånd och 990 på invandring. Något mer sånt skulle jag visa. Va? Det är helt. Ja oh, nej nu kanske jag tar det lite. Jo men säg, jag vet inte vad beståndet är. ska Okej. vi leka med tanken att, att det är 50-50? Ja, ja, nej, nej. nej, vi säj inte någon roll. Vi säj 50-50. Vi mm. säj 50-50. Det är inte poängen, det är inte purtken. Nu kommer inte nå. Det är att eh, vi har tusen kronor att handla med. Eh, Så eller demokratisk politik innebär det då att vi ska lägga tusen på bistånd? Nej. Vad innebär demokratisk politik? Den innebär väl, nu blir det väl ett jävla liv kan jag tänka mig, men nu, nu, nu skjuter vi brett här. Jag skulle gissa att vi 500 på varje, om vi utgår från det så skulle väl kanske demokratisk politik vara att vi lägger 50 kronor på invandring och 700 på bistånd. Okay. Så, vi, så det blir även pengar över om man säger så. Ja, men, alltså man, man ska tjäna på detta, det är, ju, det är poängen. Ja, man ska dra ner kostnaden på, på det här och lägga det på annat. Man, man drar in på, på invandra- och flyktingar- Eh, kostnader för att göra andra typer av reformer. Liksom. Mm. Det är lätt ja, att ja, säga att till det. exempel En sak som för mig är väl en av mina hjärtefrågor i äldrepolitiken att mm. slopa pensionärskatten till exempel. Det är ju en hel, helt jävla sinnessjukt i mina ögon att man ens att man ska beskatta pensionärer högre visat. till och med än arbetare ja. det, är ja, det är helt, helt sjukt, helt sjukt. Jag håller helt med. Pensionärer ska ska ju inte betala mer i skatt än vad en löntagare gör för att pensionärer det, det handlar ju om någon slags inget, inget tack och det borde alla, alla från vänster till höger och alla däremellan hålla med om att eh, när man har jobbat jobba och sliter i hela sitt liv då ska man fan ha något tack för det också. Eh, men men <skratt> men mina herrar, eh, nu har vi ju pratat rätt länge här och det är som sagt väldigt intressant men vi har inte hur mycket tid som helst eh, så jag tänkte att vi tar fem snabba frågor här och sen fortsätter med några till men eh, bara lite snabbt på det här då. Först och främst hur tror du att valet 2014 kommer att gå? Det kommer att sluta i en socialdemokratisk minoritetsregering där vi återigen får sitta i regeringsställning. Till min stora lycka. Och bara coachens tips på SD. Hur många röster får de? Hur många procent får de? De, de, de får <laughs> eh, fyra procentenheter mindre än föregående val. Mm -hmm. Fyra? Då är det inte mycket kvar. Kanske. Talar nu, mitt du, hjärta du var inte hjärna, ja, du Jag inte tror det. att ditt hjärta talar mer än din hjärna där. Men om du ska vara realistisk, då vad, vad tror du? Gillar inte att spekulera i detta. Jag, jag, jag, jag kan inte ge ett realistiskt svar när jag har de sådana här hopp har. Vi är väl uppåt i mätningarna. Vi är inte uppåt 11-12. Kan någon svara på vad de hade förra valet då? 5,4 ja, då var, då tar jag givetvis tillbaka mina fem. <laughs> jag utgick när jag sa det så utgick jag nog från att jag har läst någonting runt. Jag har varit uppe det har varit uppe ända upp i 13 procent ja. mm, mm, mm. alltså. Men om du det bort, då, då, vad, vad tror du? Ja, ska vi säga att de får eh, 6,5 6,5 av så. Det är fortfarande okay. lite tror jag. Men ja, eh, ja. Eh, nästa <laughs> fråga då är våld mot Sverigedemokrater. Okej. Okay? Absolut inte. All form av politiskt våld är fullständigt förkastligt. Även, eh, även tårter, i ansikte. tårter i ansiktet? i ansiktet är eh, inte okej. Okay. Eh, fast jag vill lägga in en att Jag tycker vi, vi har den här, här tåtan, eh, den är inte okej. Okay. Eh, hennes upp, uppsåt är att hon gör detta för att, hon, för att Jimmy är Sverigedemokrat. Och det startas enorma diskussioner om eh, att detta är ett hot mot demokratin. Jag tycker att man får ta det för vad det är. Det var en tårta i ansiktet. Det är inget hårt hot mot vår demokrati. Vi har stått pall för betydligt hårdare hot mot demokrati. Med ett, eh, flera ministermord. Eller ett ministermord. Eh, en statsministermord och så vidare. Man får ta det för vad det är. Men det är ja. absolut inte okej. Okay. Det hade förvisso lika gärna kunnat vara en pistol. Än en tårta. Det är men det du, som är det läskiga. Det är skillnaden. För jag är den bestämda uppfattningen. Vill man döda en person i Sverige så går det bra att göra det. Oavsett vem det är. Det går bra att göra det. Man kan göra det om man vill. Hon ville inte döda Jimmy Åkesson. Hon ville kasta en tåtta i ansiktet på honom. Där landar vi. Visar det vi visar väl i alla fall på dålig säkerhet kan vi väl hålla med om det men, på, men det har vi ju i Sverige. Med det kanske, så att Nej. Det... Men ja, snabbt var det nästa då. <laughs> eh, hur bådar de här så kallade högervindarna i Europa Ser du? Det ligger till grund i att i dåliga tider så blåser de här, tenderar de här vindarna och blåsa starkare. Mikael Wiehe höll ett fantastiskt tal på Minnesstunden på Utöja Som jag vet att hur mycket ni Och lyssnar Ägnar er åt att titta på sådana klipp Men jag rekommenderar det som ett utmärkt exempel På anledningen Vad som händer i Europa Och i våra länder När det går dåligt ekonomiskt Man vill hitta några att skälla på, skylla på. Så har det funkat i alla tider så kommer det fortsätta att göra. Det är min analys i frågan. Men du skriver det ju som lite åt vänstersidan där. Då. Eh, nu är det ju lite uppe på tapeten det här med revolutionära fronten och så vidare. Hur är din syn på extremvänstern som då revolutionära fronten eller AFA? Man får ju ta det lite för vad det är de pysslar med. AFA är ju kända för att eh, bruka precis, det vi talade om innan nämligen politisk våld, va? Mm. Eh, Att man brukar våld mot politiker, folkvalda även om man inte är folkvald, allt form av politisk våld måste eh, tas bort man får inte glömma bort heller att det finns ganska många eh, vänster eh, demonstrationer Så vi har den här jätteklassiska DAFA involverade, va? den här jätteklassiska när Lars Oli står och säger att han ska kasta ut Jimmy som från landet, vilket kanske inte heller var ett briljant uttalande va? den här jättestora demonstrationen när Sver Sverigedemokraterna kommit kommer till riktning, känner ni till vad jag pratar om? Mm. Mm. Ja, ja Ja. 10, eh, väl, på plattan var det väl ändå för mig? Ja, plattan, hur många som helst Där deltog vi av, för vilket jag tycker är fantastiskt Det är precis på den eh, Nivån man ska vara, men går man över till våld Är det givetvis inte okej va? Nej. Men om vi ska gå vidare då Från de här snabba frågorna Och börja prata lite om Moderpartiet, Socialdemokraterna här eh, Och jag tänkte undra lite Vad du anser om Sossarnas tid Om vi tänker tillbaka tiden då med Tager Lander och Per-Albin Hansson och uh -oh. uh -oh. Man kan ju dra den jämförelsen, ofta så drar ju sossar och andra jämförelsen Sverigedemokrater med dåtiden då, hur det var för 20 år sedan. Men om man ska då titta på sossarna för länge sedan, hur det lät då eh, när Per Albin Hansson då sa Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige och tagelander sa, vi svenskar lever ju en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Jag ville höra lite hur du känner då Alltså om du jämför då Sossarna då med nu Vad är den, ja det är uppenbara stora skillnader Det är det ju, men vad, vad tycker du Om du tänker dem då och så idag Ja, då det, vi, vi, vill jag ju Återigen förtydliga att, att Per Albin Hansson citatet Är, är ett, en tredjedel Av det egentliga citatet Men jag förstår poängen med frågan länsman Och poängen är väl att skillnaden på socialdemokratin Är ju enorm Tittar vi på på slutet av... Jag är född 1989. Jag är 24 år gammal. Jag har, föddes alltså efter Olof Palmes död som var väl kanske om man ska vara rolig den sista senaste socialdemokraten. Riktigt mm. så illa är det väl kanske inte men... Nej, men jag inte. tycker att det är... Det går åt helt fel håll socialdemokratin. Jag tycker också att när vi tar den här till exempel Tage Lande citatet. Säger han ju detta i tron... Om att det finns raser i världen. Det var ju uppfattningen på den tiden. Därför uttalar man sig den frågan. Att han också tycker att befolkningen är homogen i andra avseenden. Tycker jag bara låter som att han har valt ett uttryck som eh, homogen i helt fel sammanhang. I och med att rasen är i frågan. Va? Men... Eh, Sett till den utvecklingen mm. på den här frågan så är det ju ganska stora framsteg va? Men eh, om vi tittar på de som är mer har varit med nu som jag sa mm. även i det här tidigare samtalet vi har haft att eh, jag har alltid avskytt Mona Salin som pesten. Men det är nästan som att man måste älska henne för att hon förstör så mycket och därför är hon en nyttig idiot <laughs> rätt ut sagt. Men eh, ursäkta nu blev det podcastingen då var dumme men ja. <laughs> eh, men, eh, om man tänker nu då okej okay, sen eh, Olof Palme då men vilken ordförande anser du har varit bäst för Socialdemokraterna? Jag är otroligt förtjust i Olof Palme. Jag har väl ägnat ganska mycket om min tid att sitta och klicka på internet och titta på SVT Play och söka på gamla debatt med den fantastiska talaren Olof Palme som lyfter fram frågor som, som jag brinner för än idag och som Socialdemokratin har ändrat, eh, ändrat sig på och som jag jobbar för att vi absolut inte ska gå åt det hållet. Till exempel en jätte, jätte fråga är privatiseringar i samhället. Där Olof Palme hade en klar bild om att, nej jag vet inte om ni så, den här uppdraggranskningen, några av har absolut gjort det, ja, snittet som handlade om att friskolor, att alla barn inte får rätt att gå i vilka skolor de vill, fast enligt lag ska de få det. Eh, Olof Palme sa för väldigt många år sedan att när Electrolux startade den första Eh, privata friskolan i Sverige att det är bättre att Electrolux eh, sysslar med kylskåp och dammsug och sådana grejer. Våra barn tar vi bäst om han själva. Va? Eh, det är sådana citat som får eh, jag ser redan nu att mitt hår på armen har <laughs> Det Jag blir väldigt eh, till mig faktiskt. Mm, eh, och där ja. har vi en utveckling inom socialdemokratin som går åt andra hållet. Ju, och vi ska vi minska. tycker inte om det femte jobbskatt daget, men visst eh, inför vi det så, så kör vi på det och, vi tycker inte om Rut, men visst har de infört det så kör vi på det och så vidare. Va? Men där måste jag ju säga att jag nästan är lite avundsjuk på dig Simon. Att du faktiskt känner, det, det där är exakt det som jag är ute efter själv. Att man skulle vilja ha någon eh, ordförande ledare då, som, som faktiskt får en att känna där det är precis så jag tycker det ska vara. Att det är någon som är så pass bra och man tycker så mycket om eh, och så kunnig person så att man verkligen känner att det här är en jättebra person. En person man kan se upp till. Det anser ju jag inte av de som har lett Sverige hiten till tillstå i modern tid. Det, det, det har inte funnits i, i mina ögon då. Så det är någonting jag ser fram emot själv att känna fast det ser nog inte du fram emot. Men, ja. <laughs> Men i alla fall, jag tänkte undra det också då. Vem är, tycker du då i modern tid mer har varit sämst? Det är fortfarande lätt för mig att svara på de här frågorna. Jag är ung och enbart medlem i partiet. Så alltså, jag kan ju faktiskt hänga ut här vem jag vill nu <laughs> utan att förstöra min framtid. Det kanske jag gör ändå. Nej, Nej jag ska väl säga att jag tycker väl att... Jag kan väl hålla med det delvis om att Mona Salin inte förde fram den typen av frågor som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga för socialdemokratin. Det ska, man ska försvara henne lite också för att eh, hon hamnade i en tuff tid, eh, har varit väldigt mycket i blåsvärdet på, eh, på eh, ibland konstiga grunder och så vidare. Men jag tycker väl hon är, jag ska inte säga att hon är sämst men jag tycker väl att hon kanske inte, hon har fört fram den socialdemokratiska ideologin sämst kanske. Ja, men om vi ska lämna Sossarnas högkvarter och bege oss till de mer mångkulturella delarna i Sverige då närmare bestämt mer mångkulturella förorter och så. Det har ju som du kanske har märkt så har det ju skett väldigt många upplopp och bilbränder och sånt. Det har ju spridit sig som en löpeld. Eh, vad beror det egentligen på? Ja, det beror på en dålig integration och det är ju ett väldigt tråkigt och platsvar. Men jag ja. tror... Att det beror på det och det beror på att vi har misslyckats med att integrera de här människorna i samhället. Många av dem känner sig otroligt utsatta, de känner sig utanför och i en riksdagsdebatt när hus, Husby-kravallerna ja, husby var så ställde sig Jimmy Åkesson i talarstolen och framförde till en fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt. Vad vi ska göra åt detta. och Att uh, i princip måla upp det som att hela Sverige brinner va. Och det var väl kanske inte riktigt så. Men man ska veta det. Att i de här husbykravallerna. Vilka var det som slog ner husbykravallerna? Jo det var de människorna som bodde i husby. Därför den allra största majoriteten gick ut på gatorna. Och uh, var de bästa verkarna för att minska på de här våldsamheterna i samhället. Och det var även invandrare. Där och, som gjorde detta också va? Och jag tror att de är en otroligt viktig del i det Men att det händer är ju att vi inte lyckats med integrationen men, De är missnöjda med Då måste jag ju säga det För det här, här säger du också precis som alla andra Att allting Simon Allting är ditt fel Det är mitt fel Det är Konrads fel Det är alla andra som är Jag har på nästan vita Nej men det är beslutsfattarnas fel Och det är, vi, det är svenskarnas fel Om än att du inte gillar det ordet Men ja det är alltid vårt fel. Varför är det aldrig de som faktiskt gör det? Varför är det inte deras fel? Det är inte vi som säger åt dem att elda bilar eller slå sönder affärer eller vad de nu må göra. Det är deras egna fria val att göra det. Det är inte vårt fel och jag kan verkligen inte se på vilket sätt det skulle vara det. Nej, äh, <hör> intressant. Alltså... Du har, rätt, du har rätt på det sättet att den här personen som kastar en brandbomb på en bil det är givetvis inte i, i, i direkt, är, direkt är det inte mitt fel eller Conrad fel eller ditt fel eller vårat fel. Det är givetvis han som begår handlingen va? Men varför begår han handlingen? Det är där problematiken finns. Jag menar att det är där vi har ett ansvar. Varför sker detta? Det sker av en anledning. Och då, ja, vi kan ju enas om att det sker av en anledning. Vi verkar vara oense vad anledningen är. Men samtidigt, hur förklarar du en faktum att då, okej okay, nu är du ganska ung och jag är väl inte last gammal själv om än att man kan tro det. Men jag är lite äldre än dig i alla fall. Hur kommer det sig egentligen att det inte var så när jag var liten? Varför var det inte så? Varför händer aldrig sånt när jag var liten? Varför har det kommit nu? Det känns alltså, när, är, när är detta då? Det är ju väldigt relevant. Jag tänker det beror på lite hur. Jag menar, Husby, när du var liten, kanske inte bestod av människor som ska integreras i samhället till 90%. Nej, precis. Och du frågar ju då, varför var det inte det? Varför var det inte så då? Varför var det inte så på gatan där alla heter Andersson och Karlsson och Pettersson? Varför var inte de ute och äldre bilar och så vidare? Ja, för jag menar, att det har funnits människor och ungdomar som har hamnat snett i taskiga, dåliga familjer och så vidare. Det har ju verkligen för det har ju absolut funnits gott om många i städer och samhällen och så vidare. Men det har ju ändå inte varit så här. Det här är ju någonting nytt och någonting rent katastrofalt skulle jag, jag säga. Vet, jag, jag har hört en, en, en historia en gång eh, som handlar om. Och, och här kan inte jag stå till svars för, för varför alla gör så här. Men det, det finns, jag tycker den är relevant, jag tycker den är bra. Alltså, många kommer från länder, flyktingar kommer från länder där man inte får tycka som man vill, man får inte se ut som man vill, man får inte älska vem man vill, man får inte tro på vem man vill. Man är förtryckt helt enkelt. Om man då är missnöjd med någonting, då får du inte uttrycka det va? Det är otroligt svårt, en dålig del av integrationen kan vara att vad fan, vi får inte ha den här fritidsgården i Husby. Vad vet jag? Ja, men det var ett exempel. Var, var vet jag? De vill uppnå någonting som de inte får uppnå. De tycker att de har blivit så Vad gör man då för att visa det? Det är en del av integration. Att veta hur man går till vägar när man gör så. Och att göra på det här spartanska sättet. Som, som är hemskt att se. Men jag skulle Men det... säga att de fortsätter ju helt enkelt, när, jag menar det, jag vet inte om det riktigt stämmer helt och fullt när du säger att det inte var så eller att de inte fick uttryck i sina hemländer. När du tittar på hur upplopp och, och kravaller och så vidare som sker i Mellanöstern till exempel, det är ju rena krigssituationer precis liknande som det är här. Och det är någonting de, precis som många andra saker, väljer att leva vidare och uttrycka sig. Och kulturellt och allt vad det nu må vara, precis som i sitt hemland. Att man väljer inte alls att anpassa så som du pratar om. Det är väldigt viktigt det här med lagen, du ska följa lagen och så vidare. Men här ställer man ju sig medvetet utanför. Man vill ju inte göra det och man visar det på det värsta sätt tänkbara. Jag menar, nu säger jag bara, men det är ju inte bara polisen som attackeras, men det är ju tillräckligt jävligt det. Men det är även brandkåren och ambulanser, bussar och så vidare och så vidare. Liksom. Det går ju inte att försvara eller förklara bort det på något vis egentligen. Nej, jag jag, försvar, jag försvarar inte. Jag, absolut inte. Det som hänt i Rosengård och i Husby och så vidare, det är absolut, det går givetvis inte att försvara. Men det, det finns en förklaring. Därför att annars skulle det inte hända. Och ingen är nöjd med att det händer. Hur Gör vi så att det inte händer? Får, det, får jag... det ja. Ja, Två snabba frågor bara. Det här att du berättar att det beror på någon slags frustration. Att de känner sig utan i samhället och sådär. Vad baserar du det på att det är därför? Varför tror du att det är där för? därför? Därför att det har de själva sagt. Vilka, vilka då? För det är inte det jag har hört. De, det, bland, bland annat. Från Husby så har de ju intervjuat eh, folk. Mm. Som har varit med om detta. Den lilla minoritet som det faktiskt var. Det var inte speciellt... Det, var, ja, det där är man väldigt noga med att påpeka alltid också, en lilla minoritet, men samtidigt återigen sprider sig som ett löpeld att när några börjar någonstans så sprider det sig till nästa förort och nästa förort och nästa förort. Så att så få är det faktiskt uppenbarligen inte. Simon, får du på frågan? Ja. ja, det är betydligt färre än vad, det bo, än vad som bor i Husby. Liksom. Det, det de allra flesta majoriteten, oavsett vilket ursprung de har, om de är flyktiga eller inte, Förkastar ju detta och tycker att det är dåligt. Ja, men du består i alla fall detta om jag förstår rätt på några intervjuer som, som några tidningar hade gjort då. Med upploppande ungdomar. Då, ja, det, och även i, även i, i, i tv sånt här har jag sett det. Okej, okay, okay. och då antar jag att du inte såg den här intervjun med, med, det var en annan intervju där några killar sa egentligen tvärtom och menade mer att det handlar bara om att de har tråkigt och polisen gör ju ändå ingenting. Liksom. Ja, det, jag har sett den också. Det handlar om i princip att de passar på lite och det fanns ju även i Rosengård då. Att, eh... Men den förklaringen tror du inte alls på då? Eh, ja, för dem givetvis jag påstår inte att de ljuger men jag påstår inte att det är väl kanske anledningen till att det sker så att det finns väl något bakomliggande mm. och i Rosengård så handlade det väldigt mycket om eh, på många ställen polisens bemötande på andra sätt de har ju otroliga problem där nere på olika sätt och där fick vi även se sken av det är lite, ni vet när de här poliserna som satt och pratade i en bil som spelades in och så vidare hoppar, och, ja och sen spädde ju det på lite Lite mer vad som hände efter det hade offentliggjorts vad de hade sagt om polisen. Ja. Och den andra frågan jag hade lite snabbt var det här du pratade om, om att det, det kan bero på att man har svårt att uttrycka sig på ett vanligt sätt. Det här är ju ofta andra generationens ungdomar eller invandrare som har gått i svensk skola och allting. Vad, vad kan tänkas behöva krävas mer än att du lever ett helt liv i Sverige i det svenska skolsystemet? Då ja, ändå då... Du utgår från att de är födda i Sverige då? Ah, ah, ja, jag, ah, då... jag, jag vet inte om det är. jag vet inte heller. Men om vi utgår ifrån det för detta exemplet. Um... Vad kan mer tänkas behöva göras då? F för ungdomar som bor i svenska områden betyder sig inte på det här sättet. Och man får ändå anta att de har gått i alla fall igenom ett liknande skolsystem förstår du, du vad ja, jag ut efter det? Ja, jag förstår. Jag förstår det menar jag Men om, om vi utgår från att ja men jag menar det då är det så att säga då är det otroligt svårt att bemöta det med att om vi utgår från att alla alla är helt perfekta. Samhället Jag har inga sociala problem. Nej, nej. Nej, det var, nej, det var inte så jag menar. Eh, om, om vi bara är enkelt. I, i, I Husby till exempel blev det upplopp. På grund av att de här ungdomarna ville klaga. Men hade inte kunskapen att engagera sig politiskt. Det var ungefär så du menade, eller? Ja, ja. Eller i, de, i alla fall eller skriva insändare. Eller så, utan deras enda, enda de kunde komma på egentligen var att ha ett upplopp för att få igenom de här förändringarna. Ja, det började ju inte med att upplopp ska ju tilläggas utan det här stegrade ju lite. av de här människorna som hängde med som hade tråkigt som du beskrev innan. Det började ju inte med att helt plötsligt samlades 50 människor ute och kastade brandbomber till höger och vänster och brände bilar överallt. Nej, det började väl med den här mannen, va? eller man sa det i alla fall. Den här mannen som blev elskytten av polisen. Var det? Ja. Så, det sa man ju först och Sen blev det då istället om att det var ont om fritidsgårdar var det faktiskt några som sa. Sen började ryktena gå i pressen och det tyckte jag var skamligt att politiker gick ut och sa men det är ju inte så konstigt, de har ju stängt de har ju stängt sjukvården och allt vad det nu var. Men ingenting av det här var ju sant utan det visade sig om man kollar det har det lagt oerhörda resurser på på Husby och de har fått liksom, nyrenoverat bibliotek och en ny vårdcentral och allt sånt här. Det är väl en blandning av en, en frustration som, som har funnits i olika, i olika etapper. Och det, detta, detta handlar mer om att jag ska försvara varför de gör så. Nej, nej, absolut inte. Det är inte, inte nej, försvarbart. Det, det är inte jag är väldigt att det noggrann och ja, absolut. att det kommer fram. Att jag tycker inte att det här är okej. Okay. Jag tycker inte att det är bra. Frågan är hur vi ska göra för att motverka det. Och att en människa som tänder eld på en bil ska Gå fri för att så Får man min sann göra i Pakistan Till exempel, ja, det tycker det, inte jag Nej men det, det förstår jag, men problemet här Är väl enkelt att jag tror att det här beror mycket På en, jag tror det kommer väldigt mycket från Föräldrarna, att de inte har gjort sitt jobb Jag tror det kommer för en en, som du säger visst kanske ändå som jag menar upplevd utanförskap men också att man inte har den respekten för, för samhället som man bör ha och igen det kommer ju hemifrån. Medan du då mer, mer tror att det beror på att de är utsatta kanske för någon sorts rasism och så här och vilket än av detta nu som må vara sant måste vi ta reda på vilket som är sant och liksom därifrån jobba som man, man har rätt förutsättningar förstår du vad jag menar? Ja. Och jag upplever att debatten är väldigt insnörd på att det är, nu säger inte att du säger det, men att det är så synd om de här ungdomarna och att vi måste bara ge dem mer pengar och mer fritidsgårdar och mer möjligheter så blir allting jättefint och jättebra. Jag tror inte det är lösningen. Men vad är, jag är, det måste jag få fråga, vad, vad är en bra lösning på det här problemet? Och då behöver vi inte utifrån de förutsättningar vi har nu, mm. säg att det är en sverigedemokratiskt styrd kommun säger vi, nationell styrd kommun Eh, vad, vad, hur löser man det, den här typen av problem? Ja, en, en är ju, tyvärr, och det här, det här, jag kan inte förstå att jag som gammal vänsterperson säger detta. Men det är alltså mer poliser som inte är dialogpoliser. Det ska också vara patrullerande poliser. Men poliser som visar sig och även att folk åker dit ordentligt när de gör någonting, precis som du säger. För att vet man att det inte händer någonting så kan man ju lika gärna göra så här. Vet du däremot att om jag är mig ut och kastar sten på polisen... Då kan jag åka dit och sen kan jag sitta inne ganska länge. Det har en avskräckande effekt. Mm -hmm. Det är en bra början. Och man sen ska också kräva man... att, att föräldrarna tar sitt ansvar. Sen ja. hur man ska göra det är lite oklart. Men föräldrarna måste ju uppfostra sina barn till att du går inte ut. Är du tolv år? Släpp, du släpper inte ut. Din 12 år är unge när du vet att det är upplopp. Punkt Nej. slut. Och man måste, det handlar om, just som säger, man måste ha respekt och få respekt för polisen. Och där måste man ge en liten känga till polisen också när de håller på med såna här saker som eh, skriva Aina på polisbilen då. Mm. Slang för polis eller snut. Slang för LÖs till och med. Ja, kanske det var jag. Men då är man riktigt ute och cyklar. Men jag måste skynda på det här lite. Ja, ursäkta. Men eh, Konrad, vi skulle prata lite snabbt om invandringens kostnader också. Ja, och nu är det ju ont om tid här kan vi säga. Men Simon försöker ställa frågan väldigt lätt. Eh, om du, och det här förstår jag jättesvårt för dig att svara på. Men... Eh, vad tror du invandringen kostar i Sverige? Jag ska komma med någon slags schablonartad här. Jag, nej, jag kan, jag kan, att jag kan inte svara på det. Men jag, jag kan vara värt att konstatera att det finns ganska, eh, det finns ganska många siffror och så vidare på att, på att det finns en viss tillväxt. Alltså, vi har 15 procent utlandsfödda i Sverige. Över en miljon människor. Jag har väl för det. med att det är minst 20 va? Och det är väl de som har kommit hit. Men sen är det väl andra och tredje generations och så vidare. Mm. Ja. Men ja, skitsamma Ja, mm. ja eh, utan nu pratar vi utlandsfödda människor, de, de andra eh, går ju inte med den statistiken eh, Den största majoriteten av de människorna är ju arbete va? bidrar till välfärden eh, välfärdssamhället till statsfinanserna på det sätt Jag tror att om man väljer att bara se utgifterna Nej, men du kan gärna se eventuella inkomster också. Säg, har ja. du, om vi säger att massinvandringen började typ 75, brukar man ju säga. Tror du att det är ett plus eller minus i statskassan sen dess? Ja, det är nog definitivt ett minusresultat. Alltså, kanske det jag. inte. Ja, det, det, kanske med tanke på att om vi nu ska prognostisera lite framåt också så kanske det blir... Eh, jag, jag, jag vet inte jag kan, jag kan helt enkelt inte svara på hur det ser ut riktigt, det är lite ointressant ur min världssyn, och det har jag beskrivit innan det humana, mm. alltså ett, en human insats får kosta pengar va? jag får ingen cred av att skänka ett par hundra kronor till UNICEF varje månad, mer mm. än min egen välvilja kanske, att mm. mitt ego mår lite bättre av det, vad vet jag mm. <laughs> Men, ja, det är därför jag gör det jag kan säga. Ja. <laughs> och jag gör det för att eh, för att någon, någon drar nytta av det mm. Eh, jag vet att jag får inte se någon effekt på det. Och likadant med en flykting: alltså att det kostar pengar, men en människa till på jorden får leva, va? Mm, och får, ja. får, får, slipper utsättas för tryck och så vidare. Det var väl ett kort svar på en fråga som mm. jag givetvis inte kan svara på. Det kostar liksom. Nej men det är intressant, bara jättefort här. För, för många, när man pratar invandring så är väldigt många vill ha det till att det är både ett väldigt solidariskt och att vi tjänar väldigt mycket pengar på det på samma gång. Eh, men så det var ju lite skönt att höra att, att jag kan ju hålla med dig i det. Det ska inte vara en ekonomisk fråga. Det ska man inte stirra sig blind på. Eh, men hade du däremot svarat att vi tjänade väldigt mycket pengar på invandringen så hade jag bara att höra dig eh, lägga ut lite om Nej, det. Nej men däremot kan väl, jag kan väl sticka ut takan lite då, du får lite, eh, alltså, jag hävdar ju, det finns ju statistik på som, som, som det på, på, som jag läst mig till. Att, att tillväxten i landet ökar med invandring. Mm. Ja, det, det. Eh, men, men, men. Eh, ja, eh, halalslakt, mina herrar. Det, det var ett hett ämne här. Och jag vet att även du ville prata om det, Simon. Så vad, vad har du för tankar om det? Ja, men absolut. Det här, det här är väldigt intressant. För det här, det här är vanligt. Det var bland annat ute på, på någon som lade upp på sin... Eh, tidslinje på Facebook för ett tag sedan, som jag passade på att hugga på. För jag tycker det är viktigt att betona här eh, att det, är, ja, det ligger en felaktig bild vill jag påstå om halalslakt ute bland våra av sådana här klassiska länkar och så vidare på fruktansvärda eh, övergrepp, säger man det, det låter något annat, men på djur eh, ja, ja. Ja, ja. ni förstår vad jag menar ja, eh, på halalslakt. För halalslakt är när jag tittar på en halalslakt då är jag inte så imponerad av vår, vad ska man säga man må väldigt illa när man ser det mm, mm. Det är inte kan... religionsfriheten så mycket värd längre i sig Men det är den ju inte, jag håller med Jag har tittat på klipp också ja. Och man ser skräcken i ögonen På, på kon till Det är helt sjukt va? Jag fattar inte hur man kan men göra sådär Men slagt är tillåten i Sverige mm. Underbedömning eh underbedövningar. Ja. Och det är, en, det är ingen liten detalj i sammanhanget. Det betyder att du, en nötkreatur är alltså inte vid medvetande när du har halalslaktar den. En, en, en, en, en mm. ko vet inte om att den blir död. I Sverige? I Sverige. Men väldigt mycket halalsköt är importerat. Mm. Otroligt mycket. Ja. Jag gissa. Och jag kan väl tycka ur en vad ska man säga... På, på samma sätt som jag vägrar åka med flyga med Ryanair flygplan till exempel, mm. för att de inte har kollektivavtal med sina anställda. Mm. På samma sätt skulle jag aldrig någonsin köpa halals importerat hallarslakt att köpa. Ja, alltså man har ett ansvar i det själv också. Mm. Och så länge vi, vi kan inte styra av vad hela världen gör. Vi kan inte göra, jo, vi kan göra det gemensamt genom att säga att vi gör inte det, eller hur? Mm. Men vi, vi, vi i Sverige. Har vi reglerat det? Och är inte det allt vi kan göra? Man får alltså inte slakta djur i Sverige. På, eh, halal, man får inte halalslakta djur i Sverige. Eh, om de inte är bedövade med bullpistol. Och det betyder att de... Eh, vissa muslimska grupper accepterar det. Mm. Och eh, utövar halalslakt i Sverige. Mm. Men de är alltså avlivade. Och sen att man skär halsen av dem och låter dem... Eller vad man nu skär... Jag vet faktiskt inte. Man, poängen är väl att de ska blöda. Det, ja. Poängen med det är ju då att det kanske ur ett svenskt slakterimässigt sätt inte är speciellt etiskt. Men det är inget farligt va? Men det ja. vill jag bara en liten, slänga in en liten grej här. Det gäller ju alla. Alltså köp svenskt kött för att det är av hundratals olika andlingar. Det här är ju en. Och sen antibiotika och vi har ju faktiskt lite bättre jullagar i Sverige än på många andra ställen. Åh oh, gud, det är jag jävligt stolt. över jag ju ja, alla muslimer det. att köpa, att de får gärna köpa halal-slaktat kött. Men köp det gärna från Sverige då, för där vet vi att det har sköts på ett fint och etiskt ja. sätt för djuren. Köp svensk kött nu. Köp inte Fast det jag, billigaste, ja, ja. utan ja. lägg två kronor till. Det skiljer ju oftast inte så mycket. Ja, jag, jag, jag skulle egentligen säga rent principiellt att ja, och just att det är en religiös och skärhalsen alltså, och säger Jag tycker det är, man är rätt morbid av alltså sig då. Så jag säger bojkotta all allt har att kött. Men eh, avslutningsvis Simon. Eh, nu tänkte jag låta dig drömma helt fritt. Hur ser Sverige ut då? Ja. Här skulle man ju ha förberett något fruktansvärt ideologiskt. Ett, ett Olof Palmetal. Här jag, här ett varandra. Olof Palmetal. En, en, en citerat. Eh, då får ni väl gå in och titta på där. För jag är, är jag en demokratisk socialist? Så får ni, nej. nej. Det, det är väl helt enkelt så att eh, jag saknar ett samhälle där vi... Där vi verkligen är, och nu använder jag ordet som eh, länsman inte gillar, och Karl Bildt gillade verkligen inte, solid, där vi är solidariska mot varandra. Där vi tar gemensamt ansvar för våra gemensamma intressen. Jo, jag, jag tycker om det ordet, men jag tycker det används fel. Fortsätt. Ja, ja. Eh, där, vi, eh, där vi arbetar efter förmåga och delar ut efter behov va? Och... Eh, det låter, det för fan nästan som jag propagerar för en planekonomi. Och så. Nej, nej, nej, men det är ju Men där vi, så att säga, där våra gemensamma intressen inte längre är privatiserade, där våra skattepengar går enbart till, till det vi faktiskt tror att vi lägger dem till, där svenska arbetsplatser, eh, alla samtliga arbetsplatser i Sverige har bär kollektivavtal och att de anställda i Sverige har det bra och tryggt och att vi det är i ett harmoniskt samhälle. Håva platt. Men så tar vi den. Hova. Jag håller med dig på alla punkter. Ja. Men, ja. men då får vi säga ett stort tack till dig Simon. För att du medverkade. Det var väldigt intressant. Ja. och Jag är helt övertygad om att lyssnarna. och Alla kanske inte håller med. då, Precis som vi kanske inte håller med. Men det är ändå väldigt viktigt med en dialog. En debatt och prata med varandra. Och jag tycker ja. det, nog, det har blivit långt. Men förhoppningsvis har det gett väldigt mycket också. Ja, och kära lyssnare här nu som vanligt, inga dumheter i kommentarerna. Om ni nu inte håller med Simon så kritisera på ett respektfullt sätt. Absolut, men inga dumheter. Då blir jag mycket besviken på er allihopa. Utan skötte snyggt Och, och otroligt tacksam att du är med Simon Jag vet inte hur svettigt var det var Du har ändå haft två mot en här nu Det är inte så himla kul alltid kanske. Nej kan men jag, jag tycker det har gått fantastiskt Jag är oerhörd respekt till er två med Som vi har skött här på ett väldigt eh, snyggt och sansat sätt Och jag tycker det var sakligt och bra Och det har varit roligt mm, mm, Ja verkligen Så här kan man också diskutera Tänk vad politikerna kunde lösa sig av detta Ja det hade varit mycket bättre mm. Absolut ha. Ja men då säger vi tack och hej till dig Simon Tack så mycket Ja, då är vi här igen. Du och jag nu, Konrad Ah, Simon Simon Simon. Är vilken kille, helt fantastiskt. Uh, och, och ja, alltså han verkar skittrevlig och vi tycker olika och, men jag, jag tror att jag menar fortfarande att egentligen tycker vi inte så himla olika utan det, är helt, det handlar mycket om om hur man tror saker ska lösas och hur man ser på verkligheten och, och jag menar det handlar ju om att där Simon tror att vi går lite back på invandringen så tror du och jag att vi går jättemycket back. Och där Simon tror att, att det är några ytterst få muslimer som, som är extrema där tror vi att det är några fler och så vidare och så vidare. Mm. Um, och det är ju som jag brukar säga. Jag menar att hade alla vet, vet att det eller läst det jag läst och så vidare så hade alla tyckt ungefär som jag. Men det här hoppas jag verkligen att människor delar, delar, delar, delar, sprider vidare för det här... Ske, alltså bland oss vanliga dödliga så att säga, inte politiker och så vidare utan bland debatter så här bland oss vanliga dödliga, det sker mm. inte varenda dag direkt. Nej inte på ett sånt här sätt heller Utan då är det skrik och gap och tjafs och, och så vidare Så det här känner jag som väldigt givande Som jag tycker att alla Oberoende vad du har politisk åsikt Och så borde lyssna på ja Absolut tycker jag. Om inte annat för att se, se Jag tycker det var suntrevligt. För man diskuterar, diskuterar man ju någonstans För att man borde få lära sig Men, men också för att, för, att, för att testa sina argument Och så här som sagt och, och det, Man behöver inte vinna Man behöver inte bäst, man behöver inte säga att den andra personen är en idiot. Det är helt ointressant egentligen. utan Diskussionen i sig är liksom viktig. Mm. Mm. Eh, ja, och sen, eh, Konrad, kanske Ja, ta ta... det var ju något annat med som hade hänt här. Mm. Ja. En, liten detalj, Så, en liten, liten, liten sak sådär. Bara. Eh, jo, eh, ni märkte väl att jag skrev ju ett inlägg om att det inte skulle bli program på en eller två veckor. Och det blev ett par veckor, ett par helger då som gick bort. Eh, och det blev väldigt fram och tillbaka där med bebisens födelse eh, om hur det skulle bli och vi fick åka fram och tillbaks till BB och sådär men eh, sen då en morgon så hörde jag tjejen muttra in, i, in i, i sovrummet och så gick jag in och då var det Niagarafallet och jag fick tog panik. <laughs> och och, och oh shit för det var ganska långt att åka och så där och, och så skulle jag bre mackor och så till henne som hon kunde käka i bilen och händerna skaka som asplöv och jag var i full panik men och så kom vi in dit och sen gick det ändå relativt snabbt skulle jag säga det tog inte så många timmar eh, och för er som ni som har barn och har fått barn och varit med vid förlossning ni vet att det går inte att beskriva hur man känner när man står där som man då. Eh, jag trodde ju att det skulle vara mer positivt. Men jag kan säga att det var mest bara panik. Det var panik. Det var, panik. Det var fullständig panik. Men, men där måste man ju hålla sig lugn. Och man måste vara ett stöd och så vidare. Fast man är, vill bara hoppa ur huden och springa iväg egentligen. Det är ingen jag, lust på två manor. Nej jag hade ju kunnat snå åt mig lite Ja det kan kanske. jag tycka Ja nej men i alla fall Och sen så, så, så kom han ut där och, och när jag satt där Så skulle jag, tjejen skulle in och duscha Och byta om och sånt där Och så fick jag hålla i lilla grabben då Och eh, Alltså det går ju inte att beskriva Det går ju inte att beskriva Jag har jag, jag väl haft barn i Tio år Eller mer än tio år och nu när man väl satt där med ett barn i hand. Ja, det var he helt otroligt. Men, men sen så är det ju såklart det har varit en väldig omställning också. Det här med sömn. Mm. <laughs> ja det har ju varit lite si så där. Bristen på det kanske. Ja bristen på det. Men det, det är värt det. Alltså det. Det är värt allting. Det är en helt otroligt rolig upplevelse. Och jag ser fram emot en framtid med lilla grabben. Och förhoppningsvis fler barn också. Så att, eh, mm. ni, ni kanske förstår då varför det gick bort ett par program där. Det finns ja, det får väl vara i råd. Ja, det får väl Men vara Men nu får att, ni ett ganska mäktigt och långt program. Alltså, ja. Eh, ja, det här blir lite extra eller väldigt mycket extra så att jag hoppas att ni kan förlåta mig Men eh, mm. ja Som Conrad sa innan också att Kommentera gärna men håll det på en bra nivå för att ja, Särskilt ha, nu han... För vi vill ju ha fler, vi vill ha fler ja, Simon med precis. Vi kanske till med vill ha med Simon igen så, ja, så, att, så... Eh, så att ja Men vi säger ett stort tack för den här gången Och återigen Dela, dela, sprid det här programmet Är jättesnälla Oh, och nu ska vi ta en paus här och gå och dricka lite vatten och bara ta det lugnt så får ni ha det jättebra till nästa gång.